Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem, nem Nem ijed meg az árnyékát Nem, nem Eljátszva az úcska színjáték nem. nem Én csak boltba játszok nem. nem Nem Visszaszámolok 100 99 98 Elég Igen Gondol, hogy lehet az Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió a 9800 És interneten Köszönjétek ki magatokat! Ma a 2018. január 30-a Kedvan. Derült égvár ránk, és nincs hideg. Éjszaka a a szél, én pedig pokoli rosszul voltam. Ebből önök valószínűleg csak az elsőt érzékelték. Mindazonáltal, mindazonáltal, ezt néhányan értik, néhányan nem. Higanyos hőmérő nem mutatott lázat. Tegyre egy egészen fantasztikus hangulatú messziről jött ember, keretében találkozott viszonylag sok ember, az Aquarium Club volt lokájában. Én legfeljebb abban reménykedhetek, hogy karmesterként jól láttam el a feladatot, mert maga a zenekar. Hát abban nem nagyon vettem részt. Két szólistával dolgoztam tegnap. Csak említsek először, hát csak alfabetikus sorrendet tudok mondani, mert... Hát előment a bakács, őt a Filippov, és hogy utolérte-e vagy sem... Szerintem igen, de nincs jelentősége. Az első olyan messzi jött ember volt, ahol a közönségnek egyáltalán nem jutott szerep, de szerintem ezt viszonylag kevesen hiányolhatták. Ha azt kérdezik, hogy miről volt szó... Hát miről volt szó... Látszólag a horti megemlékezésről volt szó, de hogy valójában miről volt szó, azt talán valaki nálam jobban tudna elmondani. Aki ott volt, én most még csak bátortalan kísérletet sem tennék rá. 0614890999 és 0636771161. Rövidesen, mint egy tíz perc múlva görög mását fogják hallani a civil alapítvány elnökét, aki bármilyen hihetetlen anyagi természeti okokból fordul önökhöz, amelyet élesen válaszolnak el az elemcserétől, de legyenek szívesek nyitott füllel hallgatni, és ha módjukban áll, akkor segíteni. Itt szeretném elmondani, hogy én amióta itt vagyok a rádióban, x illetőleg két x mértékben támogatom a civil rádió alapítványt, amelyet egyébként februártól megemelek majd, mármint az összeget. Ismét jól viselkedtek, vagy jól viselkedtem nézőpont kérdése a szombati és holnap megismételt Szibula pályán, Ismét bekerült az első ötvenbe, ami szerintem egy nagy dolog. A 46. helyen 210 ezer néző körül a legnézettebb hírműsor. Itt már amennyiben ez hírműsor, de úgy könyvedik el. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, tartsák meg ezt a jó szokásokat. Ez a műsor akár a többi 14 euróliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott, 7 óra múlt 8 perccel. 0 6 1 4 9 tól Görögmása, fél 8-tól Elsimol László, 8-tól Mesterházi Attila, 9-től, ha felébred és fölveszi, Hajós András. Óhaj, Sóhaj, Panasz, Egyevek. Figyelek, ha van mire... Máskor, ilyenkor előfordult, hogy aki ott volt az előző nap, az azért mondott valamit, de nem kényszer a disznótor. Tényleg még egy élményben, sok élményben volt részem, de ott az akváriumklubban, de azt néhány emberrel megosztotta, végsem voltak boldogok attól, hogy elmeséltem, így aztán erről nem fog beszélni, csak sokat sejtetően érzékeltetek valamit, ami... Péter, hát kérek szépen egy egészen döbbenetes két óra volt tegnap este. Itt vallástörténet, filozófia, történelem óra, szóval itt valami őrület volt, és a Filipónak volt olyan fél óra után egy mondat, hogy keressetek rá, emlékszel valami, kasszabál? Igen, a és én, és én megmondom neked őszintén, ha mehet, hogy én, én tudok figyelni két felé, és én figyeltem őket, és folyatosan rákerestem az internetet, és állati sok minden tanultam meg, amikor fogalmas sem volt, vagy pedig elfelejtettem a gimnáziumt. Szóval nagyon-nagyon jó. És szóval mennyire magyar. ismertél rá arra az országra, ami a te hazád? De, hát, tökéletesen, tökéletesen. És, volt, és tökéletesen. milyen érzés volt? Hát figyelj, de én ezzel tisztában voltam már az elmúlt húsz évben. Én, én azért is mondtam azt, hogy hogy itt 2010-ben mondtam neked, hogy itt most 20 év lett. Fidesz lett, mert a fides rájött arra az elmúlt az 20 év a rendszerváltás után, hogy hogy kell bánni a néptel, és tökéletesen csinálják, és fogják is csinálni. Hát hogy a, hogy a Filipov és a, a, a Bakács vitát egymással, az, az tökéletes, tökéletesen visszaképeszt vissza azt, ami van. Hát gondolom, te is így érzed. Igen, hogy... Te, te, te, te, te. Hát ez van. Ez, ezért nem érdemes az ellenzéknek bármit csinálni, mert úgy sem tudnak. Hát mondjuk ezt a részét így ebben a formában nem hoznám összefüggésbe a tegnapiakkal, de lehet. Úgy azt tanultam a bölcsőszkaron, hogy ahány tehát mű egy van, olvasat számos. Sajnálom, hogy nem követték tegnap ezt a beszélgetést, mert um, az a hazánkról szól, de. még belefér 061 48 9 0 szükség esetén papírceruzát elővehetnek hiszen nagy valószínűséggel számlaszám vagy valami el fog hangzani és hát meg gondolják, hogy nagy örömömre szolgál, hogy ismét egy olyan beszélgetésnek lesznek fűtanúi, amelyek, amelyek pénzzel lesz kapcsolatos, és azzal, hogy mennyire és hogyan rászorul, hogy olyan rádió, amely én vagyok a reggeli műsorvezetője. Ma a 2018. január 30-a van, és rövidesen 4-8 lesz. Ez a kéfejancsi minden. Amit az az tudni kell, vagy érdemesre a hallgatók és fia jelenes műsorok. mutatkozással kezdjünk. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Sziasztok! Mása vagyok a Civil Rádió kuratóriumának elnöke, volt műsorvezető. Mindannyian figyelünk. Nagyjából felkonferáltam, hogy milyen jellegű lesz a beszélgetés, tehát sejtik az emberek, legalábbis akik korábban hallgattak, hogy nem ételrecepteket fogsz mondani. Igen, hallottam a felkonfot, és uh, én sem örülök neki, hogy Erről kell beszélgetnünk, mert azt gondolom, hogy rengeteg olyan dolog van, amit el lehetne mondani, de a rádió jelenleg abban a helyzetben van, hogy körülbelül három hónapot látunk előre az életünkből, mert anyagilag olyan néponton vagyunk, hogy a továbbiakban nem tudjuk, hogy öfők fenntartani magunkat. Ugye nyilván folyamatosan pályázunk, folyamatosan keresünk támogatásokat, de hát aki... Ebben az országban él azt pontosan tudja, hogy ebben a pillanatban a civil név az nem egy kormánykompatibilis név, ami a rádiónak a neve, maga a tevékenység az, hogy ez egy független, sokszínű médium, sem egyik oldalt, sem másik oldalt nem támogatja. Egyébként, hogyha a hallgatók esetleg nem tudják, akkor ezt a rádiót most ebben a pillanatban körülbelül egy ilyen 90 és 100 közötti önkéntes ember tartja, fönt működteti. Magyarul szemben az előző rádióval, ahonnan eljöttem, itt egy jelentős mennyiségű, pár emberekről nem beszélünk úgy, hogy mennyiség, tehát sokan dolgoznak. Abban a rádióban is a kezdet-kezdetén sokan dolgoztak, de hogy itt, itt egy rendes műsorszerkezet van, és a rendes műsorszerkezethez rendes műsorkészítők. Így van, tehát 24 órában adunk, ugyanazokkal a feltételekkel, mint minden közösségi rádió, csak hát ez valóban közösségi rádióként működik, és a fenntartásunk az pontosan ugyanúgy működik, mint minden más rádióért, tehát fizetünk a technikáért, toronyért, egy-két embernek tudunk, hála Istennek, bért is fizetni, de gyakorlatilag ez önként az emberek a saját ideigben Helyiség, úgy helyiség. Ennek folyamatos, a rádió az egy drága hobbi, ezt hobbiként nem lehet működtetni. Úgyhogy nekünk is ugyanúgy, a médiahatóság megbüntet, hogyha nem pontosan olyan annyi a magyar zenei arány, mint amennyinek kell lenni, hogyha azon belül nem annyi a öt éven belüli zenei arány, hogyha bármi van. Tehát arra kérem a hallgatókat, hogyha nekik fontos az, hogy legyen egy olyan rádió, amelyik valóban függetlenként működik, amelyik képes azt elmondani, amit azok, akik készítik, gondolnak, mert nem mondjuk meg, hogy ki mit mondjon, nem mondjuk meg, hogy ki miről készítsen műsort, nyilván vannak olyan értékek, amiket fontosak tartunk, és a műsor készítői ezt betartják, például egymás véleményének a tisztelete, de ezen kívül, ami elhangzik a rádióban, az annak a műsor készítőnek a gondolata, a véleménye, a preferenciája, és azt gondolom, hogy ez ma hirdetlenül nagy érték. Az, hogy ez ma a múltban hogyan volt, gondolkodtam, hogy kérdezek e rá, de én amondó vagyok, hogy nézzük a jelent és a jövőt. Tehát tekintetben nem kérdezek rá a múltra, de lenne néhány konkrét kérdésem, csak hogy akik most hallgatnak bennünket, tisztában lássanak. Maga az az összeg, amiből ez a rádió alapösszegen, tehát a megyszer nincs rajta a tetején él, az havonta körülbelül nagyságrendileg mennyi. Az 1 millió 3 és másfél millió forint közötti összeg, ugye ebben vannak a bérek, az említett terembér, a telefonszámláink, a mobilszámláink, azok a technikai kiadások, amik folyamatosan előfordulnak, a rendszergazda, a szolgáltatóknak kifizetett összegek, és azt gondolom, hogy ez egy olyan összeg, amit ki kellene egy rádiónak termelnie? Ugye azért itt lehet tudni, hogy a különféle pályázatok között van olyan, hogy rezsi pályázat, aminek egyébként az lenne a célja, hogy pontosan ezeket a rezsiket tudják a rádiók fizetni. Ezek folyamatosan lógnak a levegőbe a tavalyi évben. Jó, most Nem arról beszélünk, ha... hogy a, az NMHH tehát a nemzeti. Média és hírközlési hatóságnál ez a rádió az elmúlt időben jelentős összeget nem nyert el. Ennek a rádiónak, ez a rádió nem kereskedelmi, de van kereskedelmileg hasznosítható reklámideje. Ez a kereskedelmileg hasznosítható reklámidő az alatt a nagyjából. Hát, ides tová, most már több mint fél év alatt, ami alatt mi együttműködünk, mindannyian tapasztalhatták, tapasztalhattuk, hogy egy tízes kállán nagyjából egyesre van kitöltve. Ez volt-e valamikor másféleképpen, illetőleg milyen reklámokra nyitott ez a rádió a jövőt illetően? Hát, amikor ez másféleképpen volt, akkor ez nullám volt. Tehát, hogy, <há> hogy nem volt jobb helyzetünk reklámként, mert hogy nem vagyunk az a fajta attraktív rádió, M ami szívesen keresnek meg azok, akik reklámozni szeretnének. Óránként három, két nálunk, óran, mennyi, ö, óran, hat perc reklámra van lehetőségünk. Mi most 57 perces műsorokat csinálunk pontosan azért, mert ezt a három percet nem tudjuk feltölteni. Néha vannak reklámjaink, leginkább kulturális reklámok szoktak lenni. Ami még előfordul, az a Kis és közép keresnek meg, akiknek fontos az, hogy Budapesten és területén elhangozzon a nevük. De egyébként nyitottak vagyunk bármilyen típusú kereskedelmi reklámra, nyitottak vagyunk. Olyan De akkor nyilatkozzál a... léces az ügyben, hogyha van felhatalmazásod, hogy amiről egyébként ma itt a választások előtt különböző médiákok nyilatkoznak, illetve nem nyilatkoznak, mondanak igen vagy sem, befogad-e ez itt pártokat a kampányban ez a rádió vagy sem? Ugye a pártokat a kampányban most már csak ingyen fogadhatják be, tehát pártreklámokat a rádiók, és pontosan ezért ingyen nem szeretnénk pártreklámokat leadni. És pénzért? Pénzért igen, pénzért alapítványoknak tudunk, tehát nyilván a pártoknak vannak alapítványaik, témákat tudunk feldolgozni, és ilyen politikai alapítványoknak a reklámjait, illetve anyagait tudjuk leadni. És egyébként a rádió azt gondolja, hogy ezt megteheti, hiszen nem szeretnénk úgy csinálni, mintha nem élnénk kampány időszakban, mintha nem lenne közünk hozzá, mintha nem lenne véleményünk erről. És igen, azt gondoljuk, hogy a hallgatóknak egyébként joguk van megtudni azokat a gondolatokat, amit a közönféle pártok szeretnének eljutatni. Jó, én azt gondolom, tán. hogy ezt a beszélgetést mostantól kezdve hetente egyszer meg kéne ismételni, de és nem ezt a beszélgetést, hanem újból és újból. Mindazok, akik érdeklődést mutatnak az iránt, amiről te beszélsz, kit keresenek meg, mert itt én most saját magamat élesen szeretném leválasztani erről a történetről. Ez most nem elemcsere, erről itt, itt most a rádióról van, szó szóval függetlenül attól, hogy az Elemcsere összefügg a rádióval, és itt szeretném elmondani, hogy az elkövetkezendő három hónapban az általad említett összegnek a harmadát, illetőleg a negyedét, attól függően, hogy milyen ég képességem lesz, én a magam rész állni fogom. És ezt itt most mindenki hallotta, tehát elhangzott. Azt kérdezem tőled, hol találhatnak meg telefonszámot vagy e-mail címet szeretnél adni? E-mail címet adok, meg telefonszámot is adok. Aki engem szeretne megkeresni, az keressen a 70-es, 314, 19, 36-os számon. Még egyszer. 70-es, 314, 19, 36 és görögmása vagyok. A rádió száma ismert, mert te is bemondott folyamatosan, tehát CserHTákos ügyvezetőt lehet keresni, illetve az én e-mail címem nagyon egyszerű, görögmasa kukac.gmail.com Még egyszer. Görögmasa sh-val masha és kukacgmail.com És a honlapunkon pedig a jobb sávval ott van a számla számunk, aki úgy gondolja, hogy szeretne minket támogatni. És még egy dolgot hadd mondjak el, hogy itt van az egy százalékos időszak. Macera rengeteg egy százalék veszik el azért, mert hogy külön kell most az egy százalékot az ügyfélkapunk keresztül, vagy pedig személyesen benyújtani. Az egy százalékot a civil rádiónak is lehet adni, és ez nekünk nagy segítség. És ráadásul senkinek nem kerül pénzbe, csak egy kis odafigyelés. Erről a civil rádiónak alapítvány. Így van, a civil rádió alapítvány működtetve, a civil rádiózásért alapítvány. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést a héten egyszer vagy kétszer megismétlem, és is a jövő folytatjuk. Sajnálom az apropó törültem, hogy hallottalak. Én is. Szia és szép napot mindenkinek. Viszont kívánom, görögmását hallották az alapítvány elnökét. A kérdés óhaj sohaj panasz van ezügyben, én szívesen állok rendelkezésre. Itt azonban rólam annyiban van szó, kizárólag, mint amennyiben a rádió része vagyok, és semmiféleképpen sem vagyok benne érintett egy per egy módon, hanem egy per annyiban vagyok érintett, mint amennyire a rádió része vagyok. Ha bárki ezzel kapcsolatban kérdést akar hozzám intézni, ezt meg tudja tenni adásban, illetve a dörög.fialajanos kukacgmail.com e-mail címen, és másodperceken belül természetesen görög görögmásánál, illetve az alapítványnál. Találja magát. A saját magam részéről pedig tájékoztattam önöket. Abban az elkövetkező három hónapban biztos, hogy nem lesz változás. Több lehet, kevesebb nem. 061 489 egy Arra kélek Ádám, hogy egészen addig, amikor azt mondtam, hogy több lehet, kevesebb nem, abból légy szíves csináljál egy zsákot, amely máskor is kiborítható, ez nagyjából 10-11 perc volt, jó? Köszönöm szépen, és akkor tegyünk eléje és mögé szignált, és akkor abban tudunk operálni a hét, a hét folyamán, azokon a napokon, amikor van szabad 10-11 perc, jó Ádám? nullát egy és 0, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1, bármilyen témában. Jó reggelt, amíg önnek ebben a rádióban műsorra lesz, egy félért nem adok a rádiónak. Seva. Most már csak az a kérdés, uram, hogy eddig azt megelőzzen, hogy én itt lettem volna, bármikor adott -e. És ha igen, az elérte-e a másfél millió forintos mértéket? Mert ha igen, és ez a rádió jövője, akkor én holnap lelépek. Kérem, hívjon vissza, és mondja meg, hogy a támogatása mértéke Elérte ezt a szintet, és ez azóta nincs meg, amióta én itt vagyok. Mert ha igen, akkor holnaptól nem vezetek mi Egyben legyen szíves fedje fel magát, hogy miután én nem félek hozzá az önadataihoz, az alapítvány meg tudja -e mondani, hogy igazat mondott-e vagy sem. 0614890999 és 063677161. Önnek három és fél perce van arra, hogy felfedje magát. Egyébként azt fogom gondolni örül, hogy egy büdös bunkó. És miközben úgy fogok örülre gondolni, mint egy büdös bunkó, azon fogok gondolkodni, hogy vajon fenntartsa mehez a tévedés maximális vagy minimális kockázatát, mint ingajáratot. 061 és 8 egy. ennek a <köhö> és bárki másnak még 160 másodpercig. Ez, a csend, ez nem arról szól, mintha az illető pénzéből élhetett volna ez a rádió. Ami szomorúsággal tölt el, hiszen egy év egy egyszerű elépése lehetővé tehetem volna azt, nagy vonalban, hogy fennmaradjon egy rádió. Így aztán önökre kell számítanom, és magamra ebben a sorrendben ezt az embert leszámítva 061, 489, és 030. 6-7-7, 1-1-6-1, még 110 másodpercen keresztül. Figyelek, a van mire. Mondotta, kérem, vegyék komolyan. Itt most azt hiszem nem farkast kiáltott a szónak abban az értelmében. Kár, hogy nem volt még egy telefonáló, legalább egy. Jó reggelt lát! Olyan ezt tudod, mint amikor az ember a moziban, vagy színházban, operában valami fantasztikusat lát, és nem tud a hatásától szabadulni. Nekem van egy nagyon messziről jött ember sorozatom, az Aquarium Club volt lokájában. Ez egy nagyon régi, múltra visszatekintő ízéme volt ez rádió, volt ez tévéműsor, és most egy talk show, amiben üdes Tova, hát hogy évek óta azt nem tudom, de egy éve biztos, de hogy mennyi ideje azt nem tudom, ma a Bakácsal, Bakács és a Filippoval működöm együtt. Kicsit olyan ez, mintha valami rapverseny lenne amiben szólók vannak, időnként bekapcsolódik a közönség is. Tenafot az első olyan nagyon messziről jött ember, amiben a közönségnek egyáltalán nem jutott idő és hely, de ennek a hiányát senki se érezte. És valójában hazánkról volt szó, mint hogy minden egyes alkalommal, itt most a horti megemlékezés kapcsán, de visszamentünk egészen az én iniciatívám alapján a csodaszarvasig, és onnan jutottunk el a jelenig, Egy egész hihetetlen ívet húztak a többiek fantasztikus tárgyismerettel, aminek én a töredék részével nem rendelkezem. Nekem a karmesteri szerep jutott, ha egyáltalán jutott bármilyen szerep, de egészen lenyűgöző volt a tegnapi este, és most is annak a hatása alatt vagyok, úgyhogy azt tudom neked mondani, hogy művészet, művészet, művészet, bár nem gondolnám, hogy a Bakács és a Filipov saját teljesítményüket művészi teljesítményként érték volna meg. Nekem mikor jutott utoljára olyan részű, ami még másnap is hatott rád? Én még egyet tudok mondani a héten, az a három óriás plapagát Ebbing határában, ami nem egy maradéktalanul jó film, de egészen fantasztikus hatása volt rám. Én nem is emlékszem, hogy moziban utoljára mikor nevettem és sírtam ennyit felváltva. Jó, neked kívánok megélés és a rádiolagotóknak is hogy hát kell, hogy... De lehet könyv is a dolog, tehát nem kell ehhez közösségi élmény. Gondolkoznom kell, hogy mikor volt mikor utoljára olyan élményben rész, de én mást is azon gondolkoztam, hogy Azja márja amit láttam. Nem tudom, igazán csak sokszor van élményem, sokszor érjel hatás, és is azban a film és könyv az, ami ilyen hatása van rám. Zene az hát, kevésbé? Vagy, vagy inkább azt kell mondjam, hogy inkább a film, azért, mert a film az a műfaj, ami egy, egy este során, egy megnézés során éppen egy regényi sűrűségű élményi aggólt rá. Tehát ugye egy, egy, egy regényi szikkel olvasni az ember egy este alatt, hanem östre előveszi és olvas valamit, olvas egy fejzetet, vagy olvas tízodat 20 szódat, amiből nem az következik, hogy a végére ne tudnám a is elvinni. De a, mi, a film mifaja az, az tényleg olyan, hogy, hogy másfél órával vagy két órával sűrítve de. olyan dráma tud megérinteni, ami, ami, ami magával ragad, és napokra képes. Még egy önvallomás, ugye de. én egy versenyistálóban nevelkedtem, de versenyistáló nem csak az apácai volt, hanem az otthonunk is, a Salaimre utca X-szám, ahol laktunk, vagy laktam. Uh, és ez Alapvetően azt hiszem, hogy nem volt rám jó hatással, és ezt most abban tudom neked a legjobban illusztrálni, hogy ugye arról is volt szó sok minden más mellett, hogy az én ATV szereplése addig maradhat fenn, amígne a műsornak megvan a nézettsége, és én ugye itt a médiában hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy én vagyok a fiala, meg én vagyok a kejfejancsi, de hogy ehhez valami számot kell ragasztani, ahhoz nem vagyok hozzá szokva, és az a szerencse, mert nem tudom, más, nem tudom másnak nyilvánítani, vagy másnak betudni, hogy a második hete bekerült az általán vezetett műsor a legjobb 50-be, ami azért Magyarországon nem egy átlagos dolog, és azért ahhoz valamit a tévének tudnia kell, meg hát a nézőknek, akik nézik, ahhoz, tehát az, az engem teljesen feldobott, ugyanakkor ezt annyival hoznám összefüggésbe a tegnapi estéhez, hogy valószínűleg az anyám miatt, akivel Leszámolni én soha se fogok tudni, függetlenül attól, hogy egy könyvet is írtam. Nem is biztos, hogy kell, de én saját magamban elsősorban a hiányosságokat látom, függetlenül attól, hogy egyébként kifelé milyen benyomást keltek. És ezt csak arra mondom, hogy tegnap a Bakás és a Filipov olyan tárgyi ismeret volt, tehát tanúbizonyságot beleértve, hogy biztos sokszor voltak pontatlanok, valószínűleg a Bakás többször, mint a Filipov. de annak a közelébe se voltam én, és gyerekkoromban sem, amikor faltam a könyveket, nem úgy, mint most, amikor sokkal kevesebbet olvasok. Nekem másút osztály részül, de ezt tegnap úgy éltem meg, mintha én kevesebb lettem volna a többieknél, ami... Bizonyos szempontból igaz volt, bizonyos szempontból nem. És ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, akkor nyilvánvalóan nem azt kérdezem, hogy te ugyanilyen vagy-e, hanem azt akartam tőled kérdezni, hogy egyébként a te fejed is egy tárház-e, és hogyha a magyar őstörténetről kell beszélni, akkor képes vagy-e úgy egy fél órás előadást ritjenteni, hogy rá egyáltalán nem készülsz, mert az, ami ott tegnap elhangzott, és amire egyáltalán nem készülhettek a többiek, hiszen ott helyben tudták meg a témát. Ezt mindig én döntöm el, és erről egyáltalán nem tájékoztatom a nagy érdeműt, abban olyan rögtönzésre voltak képesek, amire az egyszerű fogalmazás kedvét azt tudom mondani, hogy én minimálisan sem. Most mire számítasz, hogy a saját szeremi képességünkre beszédek. Nem, nem nem, nem, képesség, nem, nem. Azt, hogy a te fejedben a... is van -e mondjuk a magyar őstörténettel kapcsolatban egy olyan tárházam. El, be... minden van, hiszen végeztem, de, de, de, de és mondjuk sok minden... Pont az őstörténetet az egyik olyan időszak, amelyik a a leginkább érdekelt. Tehát igazság szerint sok olyan terület van a történelmből is, ami, ami olyan szinten érdekelt, meg érdekel, hogy most is elolvasok nagyon sok minden, Nem azt mondom, hogy szaktrumás van, de azért próbálok nyomon követni a, a kutatási eredményeket is. De amellett a munkamellett, mint az ember végez, valójában brutálisan átalakulnak az olvasási szokásai. Tehát egészen máshogyan olvasat, mint érdemisztott koromban, egészen máshogyan olvasott mint tiákkoromban, gyerekkoromban. Sokkal kevesebb szépődvában, vagy sokkal kevesebb regény. Tehát ez nem mondom, hogy nem veszteség, vagy nem hiány, de hát ez, ez, ez a realitás. Útólag kérdező, az ember, hogy mi minden kell olvasni fiatalon, még hogyha nem is emlékszel feltétlenül tartalmukra. Hadd kérdezzek egy világi dolgot, és ö, bizonyos szempontból elrugaszkodom a tegnapi estétől, de ott maradok. Ez a kérdés nap ebben a formában nem merült föl. Azt kérdezem tőled, hogyha igaz mindaz, amit erről az elmaradt megemlékezésről mondanak. A világiak miért nem voltak olyan aktívak, mint a, az egyház? Az az egyház, amely kezdeményezőleg lépett fel, be, beleért, vagy a keresztény szöve, értelmiségek szövetsége volt az, akik ezt kezdeményezték, de mégiscsak egy templomban tartották, mégiscsak egy plébános szerebrálta volna, három világi résztvevővel, és végül is tudommal Erdő Péter volt az, aki rávette Oszti Zoltánt arra, hogy erre ne kerüljön sor, hiszen a megemlékezés időpontja Ugyanarra a napra esett, mint a holokauszt emléknapja, Auschwitz felszabadítása, január 27-e, miközben az a három világi személy, akiket másféleképpen ítélt meg a nagy érdemi, de közöttük volt a Magyarországgyűlés alelnöke, arról biztosította a szervezőket, hogy az a tiltakozás ami egyébként ezen eseménnyel kapcsolatban van, az rá nincs hatása. Boros Péter azt mondta, hogy őt zavarja az egybeesés, ami szerintem egy elképesztő fogalmazás, még akkor is, hogyha egy 88 éves fiatalember, de ő is elment volna, és a Veritas Intézet vezetője Szakály Sándor is, ha az egyház nem mondja le, könnyen lehetséges, hogy ez a három ember ott lett volna, illetve tulajdonképpen nem is értem, hogy az egyházi esemény nélkül ez a három ember miért nem talált magának egy másik helyszínt, hogy megtegyék azt, amiben ők minimális eset találtak kifogást. Azt Jó, kérdezem meg, terem. hogy miért nincse meg a politikának ebben az ügyben az Erdő nem tudom, megmondani. De nem akkor nem itt áll, ahol a part szakad. Igen, igen, igen. nem is gondolom, hogy, hogy... Erről Na, hogy ne kéne? Mindenről kell, nem hogy véleményed nem legyen. Hogy értem, arról, arról hát, amiről nem, tudod, nem, hogy létezik. Azt kérdezem, azt... nincsen meg a politikának az erdőpéterem? Egyébként maga a probléma szerintem nagyon összetett, és megint, megint nem a lényegről beszélnek, mint sok minden másról. Tehát, Na, mi a lényeg? De, nézd, a... Felkérjük -e a... az özvegyet a temetésen. Nem. Lehet-e holok emléknapján tartani, horti megemlékezést? A kérdés az, hogy igene vagy nem. Mert ha igen, akkor az egész másféleképpen megítélés alá esik. Szerintem nem, de... De ha nem, akkor ezt miért az egyház dönti, miközben ezen az eseményen világiak is vannak, akik egyébként kitartanak az egyházi szemét, bár az egyházi szemése vonul olyan nagyon vissza, ahogy egyébként a szöveget nézzük. Hol van itt a jó ízlés? Hol van itt, a, hol van itt az ész kritikája? Ja, az, az a kérdés, megint ezt a rendkívül ambivalens viszonyt, ami, amit ez a magyar társadalom, vagy a magyar társadalom meghatározó szerepet, bíró történészet, véleményformálok, értelműséget, politikusok a Hortyhoz kialakítottak. Tehát ezt az ambivalens viszonyt, ezt hogyan tudjuk kezelni? főleg úgy, hogy Mai napig nem egyértelmű a történetetudomány álláspontja, amíg akkor is, lesz, a köztéreső rádió az, aki azt fogja mondani, de igenis egyértelmű, most miért beszélhessünk a félre, hogy, uh, hogy Hortinak, uh, uh, Hortinak a szerepét hogyan értékeljük a uh, holokausztban. Én annak idején emlékszel, pont a holokauszták 4. évfordulóján mondtam mert az ország az egyszintenetet egy konferencián, hogy nem értek érte azzal, hogy Hortinak szóba legyen. Magyarországon, tehát hogy nem, nem, kell, nem kell ezzel hergelni azokat, akiknek az is sérti. Egyébként, rosszul fogalmazok, mert az én érzékenységület is érti. A... De akkor hol van az a világi személy, aki Erdő Péter? Mit kezdjek én az országgyűlés alelnökével, aki egyébként nem találta dologban kifogást? Mit csináljak vele? Mit csinálja Boros Péterrel, akinek a hajlott korára tekintettel vagyok, de ez most nem a villamos, ahol átadom a helyemet? Mit csináljak én a Veritas intézet vezetőjével, aki így viszonyul ehhez az eseményhez? A, a, a szakásándor szakás máshogy alátja a, a Horti szerepét, mint ahogyan mondjuk élátem. Én, én erről beszélgettem erre, vitatkoztam erre. És mit kezdjük azzal, hogy a tárgyi tudásom ugye nincs meg, de mások is segítettek, hogy egy református kormányzóra miért a katolikus egyház emlékezik meg? Hát miért ne tehetnék? Hát meg teheti, csak nem szokás. De, de miért ne tehetnék? Hát hát, a saját egyházával kapcsolatban azt talán illendő volna, de hogyha ezen át lehet ugrani, akkor mégiscsak az a kérdés, miért nincs meg a politikának, a saját pártodnak, az Erdő Péter. Még egyszer mondom, tehát ez nem, nem a kormánynak a kezeményezése volt. Nem a kormánynak kellett ebben a kérdésben megnyilvánulnia. De Erdő Péter megtette azt, amit senki más nem tett meg, hiszen a Laudárnak azt mondta Orbán Viktor, hogy nincs miről beszélni, az, az esemény elmaradt. Gulyás Gergely pedig azt nyilatkozta az ATV-nek, hogy Lezsák Sándor elég bölcs ember, hogy el tudja dönteni, hogy mit tesz. Ő az egészről nem is tud semmit. Semmit egyébként elhiszek, mert miért kéne neki ezt tudnia? De azt követően, hogy az ember ezt megtudja, hol van az az Erdő Péter, akiről egyébként nem tudjuk, hogy tényleg de a népszava ezt sejteti, és Erdő Péter eddig nem cáfolt. Kiszóra rá a gyerekekre, amikor úgy játszanak a játszótéren, hogy az másokra nézve veszélyes? De most, mondom, jár, most gondolom, elszély, hogy mit, mit vársz meg én. Azt várod el, hogy... hogy, hogy hogy megint kiskorúsítsuk a társadalom, az a társadalom bizonyos részét, és akkor majd hogy valaki mondja, hogy így lehet is hogy úgy nem lehet is segenni. Elnézést, ezt a plébánost őt, Oszti kiskorosította kiskorúsította, azáltal Erdő Péter, hogy rászólt? De bocsánat, de ő a felettese. Az egy hierarkiú szervezet. És Lezsák a, Sándornak a... ki a felettese? Kövér László. Lezsák Sándornak, bocsánat, ebben az értelemben nincsen felettese. Tehát meg nem úgy van, meg Orbán Vittor, vagy kövérlász, a mindenről elmondja, hogy ezt lehet, hogy azt nem lehet. Most gondolod, hogyha olyan dologban mondanál, hogy ezt lehet, vagy nem lehet, aminek pont nem tudsz. Mert te érti, ki pont ellentétes, lenne. akkor mit mondanál? Hát azt, hogyha rossz fényt vet arra a közösségre, amelynek én tagja vagyok, akkor azt mondanám, hogy ez nem biztos, hogy következmények nélkül való. Figyelj, ez nem olyan bonyolult dolog. Te is tudod. Én se értem, hogy Erdő Péter miért nem állt a nagy nyilvánosság elő, illetve a népszavat talán majd megszólítja ezügyben Erdő Pétert, eddig egyelőre ez nem történt meg. Jó. János kampányidőszak van. Mindenki minden megpróbál a kampánynak kihasználni. Abba, amit például Szántóké Gábor a szolgatói zsidó lapnak a főszaköztény a ebben a kérdésben, hogy ez a... a kampánynak a kíros eszközzel a tervezet volt, hogy nagy Ezt is túlzásnak gondolom, hogy nyilvánvalóan nem akartak kampányon azok, ki szerveztek. Hát, ha már Szent akartak... említed, akkor engednek, hogy mindenféle helyszín nélkül elmondjam a kisszerűségnek azt a diadalát, hogy elhívták őt egy közösségbe, ahol egyébként azt a forgatókönyvet, illetve azt a novellát, ugye az 1945, az az ő novellájából készült, és hát én végigkövethettem azt a levelezést, amiben benne van, hogy ő ezt egyébként mennyi pénzét abszolválja. Én tudom, hogy most nagyon kistírű vagyok. De ugye Szántóti Gábort ismerem, ismerem én azt ismerem. a köszeget ahova el fog menni, amelyről természetesen nem mondom, és amely vállalta ott a házigazda, hogy ezt ki fogja fizetni, a magyar értelmiség egy részének mérhetetlen kiszerűségéről, amelyben biztos hosszú ideig én is beletartoztam, és remélem, hogy sőt többet nem kell oda visszatérnem. Valami egészen lesújtó véleménnyel voltam ezen esemény kapcsán. Ez most egy nagyon kis megjegyzés volt a magam részéről, de ha nem említetted volna, biztos nem jöttem volna elő. Önnállóan felmerült az, hogy azzal az illetővel, aki a házigazda lesz, én erről teljes beszéltem, aztán mondtam, hogy én ez biztos nem hozom szóba, de most te szóba hoztad, és belőlem kitört a kiszerűség. De én nem ezt hoztam szóba, hiszen... Tudom, tudom, tudom, tudom, tudom, csak ez jutott az eszembe. Én nem örülök, nem hogy hogyan te fogalmaztál a kiszerűség... Mert eltenettük ezzel a témát nem feltétlenül. nem feltétlenül Tehát volt, olyan, volt olyan uh, médiahatósági főnök aki annak függvényében jött el egy fontos műsorba, hogy valaki kifizeti a taxiszámláját mert egyébként telefonon nem akart jelen lenni ezt a műsort ketten készítettük és a múlt héten derült ki a másik számára hogy ezt a taxiszámlát én fizettem ki, mert hogy eszembe se jutott hogy ezt a rádiótól kérjem el, a rádió erre egy fillért nem áldozott volna és hálás vagyok a sorsnak azért, hogy én olyan anyéki helyzetben vagyok, hogy ezt meg tudom tenni. Most sokan mondhatják azt, hogy akkor adhatnék egyébként más célokra is ennél bővebben, biztos ez is így van. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az az emberi nagyság, amelyet én egyfolytában mindenkitől elvárok, legyen az horti megemlékezés, vagy bármi más, adnak. Az, az, az nem egy és oszthatatlan, az különböző területeken nyilvánul meg, és itt most leviszem a hangsúly, hogy sajnálom, hogy erre, erre teret szenteltem, vagy időt pazaroltam rá, de nem tudtam magamban tartani. Bocsánatot kérek. Jó, szóval azt a, a Ott Gábor, adottunk, hogy túlzásnak az, Azért ide a Szántotti Gábor, mert ő amikor azt mondja, hogy tart attól, hogy ez a kampány részére ez a mise, hogy a kampány részére karakterni, akkor valójában ezzel a mondatával éppen ő saját magat teszi a kampány részévé. És, és egyáltalán nem biztos, hogy a szervezetnek ez a szennék, akkor is, és azt én magam is, magam sem értettem, hogy miért pont január 27-én tartják a születése 150. évfordulójának a tiszteltére Minden évben megteszik ezt. Amikor nyáron van a születésnapja. Igen, de, de a halálának az évfordulóján is szokták ezt megtartani, az pedig február 9 emlékezetem. Hát akkor tartják február 9 De a liturgiai naptárban ott nem volt hely. Okay. És ezzel kapcsolatban hadd mondja, el azt a pár mondatot, amit én meg tudok ítélni, miközben nincs olyan tárgyi tudásom, vagy ha van, azt nem tudom úgy verbalizálni, mint te, a Bakás vagy a Filipov. Az interjúban, amely Oszti Zoltánnal készült, a következő szerepel. Azt mondja... Akik gyűlgölködnek árkotásnak, akik szembehelyezkedni akarnak, ők azok, akik ebből a világra szóló média kampányt hisztériát csinálnak. Eszünkbe nem jutott, amikor elkezdtük a szervezés, és ez a dátum épp a holokausz emléknapjára esik. Egy koncertszervező cég nyilván megnéző, hogy mivel ütközik. Egy kultúrház nem szervez programot talán focimecs idejére. Mi nem így vagyunk ezzel. Megnéztem a liturgikus naptárban, és az én naptáramban melyik szombat szabad még. Ez a hétvégét át, legközelebb Horti Miklós halához, mindig ekkor szerveztük az elmúlt években is a megemlékezést. Hogy hiszem, hogy én jön én ide a koncert? abban nincs, figyelj, abban itt nincs probléma, de hogy hogy jön, jön ide a, jó, a jó, cég. Én vagyok, és, én, és én elhiszem azt, hogy ő ezt, ezt így is gondolta. Ezt elhiszem, hiszem, de, de ez a koncert... A elnézést a Horti megemlékezést és, az, és a, és a, és a holokauszt emléknapot egy lapon említeni a koncertszervező céggel és a kultúrházzal, meg a foci meccsel... Ez olyan disznóság, mondom én a szó idézőjeles értelmében, még mielőtt... Nem értek veled most egyet. Nem értek fel egyet. Én biztos vagyok benne, hogy ez a, ez a plébános jó is járt el. Na de én is... a Én erről, fózz, erről a maximálisan van. meg lennék győződve, hogy ezt a mondatot nem mondta volna a koncertszervező céggel és a focimeccsről. Aki a horti megemlékezést egy kultúrházra emlékeztet, hozza összefüggésbe, a foci meccset pedig egybeveti az auschwitz tábor felszabadításával, mert ez egy óhatatlan analógia, az más csodákra is képes. Laci, ha ezt elolvasod, ezt a szöveget, ez egyértelmű. Eszünkbe nem jutott, mikor elkezdtük a szervezésre, ez a dátum, épp a Holokhaus emléknapjárásig. Egy koncertszervező cég. nyilván megnézzük, mivel ütközik. Egy kultúrház nem szervez programot talán focivecs idejére. Mi nem így vagyunk ezzel. Megnéztem a liturgikus naptárban, és az én naptáromban melyik szabad-szombat még. Ficcelsz hmm. hát, vicc, velem, a legalább egy olvasó szerkesztő lett volna, aki azt mondta volna Oszti Zoltán. ez nem. hol, jelen, hol jelen meg ez az interjú? Ezt kérlek szépen a szem, szemlélek .blog.hu Beszélgetőtárs G. G. István Elképesztő Egyébként igazad van, én is úgy feltételezem és erről... Én biztos benne, hogy a jó hiszem Én is azt hiszem, hogy jó hiszem és, és, ezért és, ezért is, és ezért is gondolom azt, hogy a kampányról beszélni itt ebben a helyzetben teljesen fel. ki beszél itt kampányról? A a Rendben van, de, de te mondtad azt, hogy a kampányban másféleképpen esnek a dolgok megítélés alá. Én erről nem tudtam. Ha valaki megcsalja a feleségét kampányban vagy kampányon kívül, az más, mert akkor rohannak megcsalni a honpolát. Figyelj, ezeket komolyan kéne venni, és ez most nem, ez most nem a Horthy emléknappal kapcsolatos, hanem bármivel kapcsolatos. Tehát én azért is akartam ebben az időszakban műsort vezetni, meg azt akarom mindenkinek a képébe vágni, a szó legjobb értelmében, hogy amit itt most elkövet, utólag nem mondja azt, hogy ez kampányban követtel el, és nem volt jelentősége. Én minden péntekre Tőzéleti mérgezést kapok, ami nagyjából a választásokra konkrét mérgezésé fog válni, és miközben boldog vagyok, olyan vagyok, mint a mesben a Donald Sutherland és az Elliot Good, akik operálnak, mert sebészek, és gyakorlatilag abból élnek, amit a front gyárt, de eljön az a pillanat, amikor a rengeteg levágott láb között az embert elfogja valami émeigés, és hányni kezd. Én még nem tartok ott, április 8-ára nagyjából el fog oda jutni. És az sok mindenről fog szólni, csak arról nem, hogy kire szavazzak. És ezt te pontosan tudod? Igen. Hányszor láttál te filmben, újságíró filmben, de különösen olyanról, ami magánynyomozóról szól, olyan filmet, amikor a rendőr áll egy este a tus alatt, és gyakorlatilag a szó fizikai értelmében akarja lemosni magáról azt, ami a szó nem fizikai értelmében tapatra. Ezt élem meg hétről-hétről. Hétről. És most nem arról van szó, hogy én mindenkinnél külön vagyok, és én ítéletet mondok mások felett, bár sokan biztos erre akarnának engem tolni, mert akkor könnyen engem megítélni. De Erdő Péter előtt, akit egyébként sokszor kritizáltak már ebben a műsorban, levet kalappal állok azért, mert megtette azt, amit a világja közül senki. De még egyszer mondom, nem arra ugyan, most, de, de, de, kinek kell van a világja közül megtenni Orbán Vitornak? Fogalmam nincs. Elnézést, én, én az azt sem tudom, hogy miért az Erdő Péter szólalt meg. Nem tudom. Hát mert, mert ne arra, ki, ki mondja meg egy privárosnak azt, hogy ne legyen miser? Hát ezek szerint Erdő Péter. Hát, hát ő a felettese. Ne arra, ugye, ne, nem, nem is értelek, hogy mi a kérdés számon a világiakon. Hát legfejebb, ha, ha arról e van... Ebben mi a különbség de a világiak és az egyházi de, emberek között, Laci? De arról van szó, hogy a lezsák hivatalosan kövérlásztót helyettesíti, a parlament elnökének a nevében van jelen, és beszél, akkor, akkor, akkor számomkérheted ezt Kövér Lászlom. De egyébként, hogyha lezássándor elmegy egy mindenki misére, és ott felszólal, velem is már többször elfordult ilyen, hogy egy ünnepi Isten tiszteleten is ott, ott szót kap az egyházi szereplőktől. Velem is fordult már ilyen. Azt milyen jogon kérjük számon, ha hibát is követtem el politikailag, milyen jogon kérjük számon Orbán üttenem, hogy, hogy Kövér Hogyan már? Egy misét, hogyha egy hivatalosan templomba tartják, ott az egyházi feljelvjárulja e tudja a plémánosnak megmondani, hogy ne tartsák meg. Te a a milyen jogon szól bele bárki más? Csak a Mazsihis elnökét tudom idézni, aki egyébként azt mondta utólag: Hogyha Netán bárki egy győzelemként vagy vereségként fogja föl, az téved, fel vagyok jogosítva, vagy felolvassam. Tegnap este felhívott a templom a plébános egy keresztény zsidó emlékhelyeket meglátogató izraeli útról, amelyen zsidó és nem zsidó egyházi személyek vettek részt, papok, rabbik világi vezetők. Személyesen ismertük egymást, hiszen négy-öt napon keresztül Jeruzsálemtől Betlemibe bebarangoltuk Izraelt. A plébánosor a telefonban biztosított arról, ha semmi szándékosság nem volt abban, hogy pont a nemzetközi tette a Szent Mise időpontját. Ő egész egyszerűen nem tudta. Eszébe sem jutott, hogy január 27-ének ilyen kiemelt jelentősége van elnézéskért, nem akart bennüket megbántani. Egyébként magában a cikkben nincs elnézéskérés, tehát a Heislerrel megtette azt, ami a cikkben nincs benne, ott mindazonáltal azonáltal van. Nem akart bennüket megbántani, abban, hogy a zsidóság, a kereszténység idősebb testvéreként egyazon kultúrához tartozik, és emlékeztetett azokra az esti beszélgetésekre, az izraeli a egymás egyik Vételével. Válaszaimban az alábbiakat próbáltam egyértelmű tenni felé. 1. Komoly hiba volt döntésük, nem véletlen, hogy erős indulatokat keltett bel és külföldön egyaránt. 2. Mindenkinek joga bárki részére szentmisét celebrálni, be nekünk semmilyen beleszólásunk nincs, de Hortéról az emléknapunkon megemlékezni nem lehet. Hivatkoztam a lezsáknak írt levelemben leírtakra, melyet ezek szerint megszületett. 3. Elfogadhatatlan számunkra, hogy a Szentmisén a holokaz áldozatáról és Hortérról együtt történjen megemlékezés. 4. Döntésüket a szentmis elhalasztásáról azonban mellettük korábbi nyilatkozataimban, akkor talán még idealistaként jeleztem, bízom abban, hogy az időpontra vonatkozó január 27-i döntés meg lehet változtatni, a döntés hiba volt, a hibákat mindig lehet korrigálni. Öt, mindenhol ATV, Hírtévé, Magyar sajtó, stb. Így neki is mondtam, a 27-i Hortég emlékmise lemondását követően nem szeretném, ha közel egy győzelemről vagy vereségről beszélne, egy hibás döntés korrekciójával a Józanész diadalának örülhetünk, hiszen ezzel mindenki, legfőképpen a Magyarország számára jó megoldás született. Ezt mondta. Vele szemben, ebben a cikkben, vagy ebben az interjúban, Osztizoltál azt mondja, megnéztem a liturgikus naptárban, és az én naptáromban melyik szombat szabad még. Ez a hétvégát lözleport, várj, nincs vége. még halálhoz mindig ekkor szerveztük az elmúlt években is a megemlékezést. Tényleg nem figyeltünk oda, hogy épp az auschwitz Auschwitzzal kapcsolatos nemzetközi emléknap is erre a esik, ezt akár fel is lehet róni nekünk, de nem lehet a két megemlékezést szembeállítani. Magyarul ő egyáltalán nem azt mondja, mint a Heisler, mindazonáltal egyházi előjárókkal egyeztetve döntés született arról, hogy sem a nem, a... mert, de, ne, de ne haragudj, mert tényleg nem nagyon, most, most nem értek fel egyet milyen jogon mondja meg a helyzet a katolikusoknak azt, hogy miről és hogy emlékezzenek meg mert ne haragudj történetesen az, hogy egyébként én nem értek az, hogy a mindenkinek joga bárki részére egy szermiség ebben nekünk semmi beleszólásunk nincs de Hortilos az emléknapunkon megemlékezni nem lehet de mi, e, e, ezt meg nem ő dönti el én egyébként egyetértek vele abban az értelemben, hogy ez Egyáltalán nem helyes, de ezt akkor sem ő mondhatja meg. És nem attól lesz legitim a dolog, hogyha ő mondja, nem attól lesz legitim a dolog, hogyha Erdő Péter mondja. Ne haragudj már! Hát milyen jogom mondja meg azt a helyzetet, hogy ki, mikor, miről emlékezzen meg? Hát ő megmondhatja, hogy az én érzékenységemet sérti. Nekem fáj, nekem Nekem nagyon-nagyon nekem fáj, hogy ti nem figyeltetek az én érzékenységemre. Sőt, nekem az is fáj, mondhatja azt a Heisler, hogy ez nektek ugyanúgy kéne egy fájja, mint nekünk. Nektek ugyanúgy érzékenyek kéne lenn, ám, mint nekünk. nekünk. Tételezzük Neha, mi fel, hogy igazad van. Mert ez, mert ez a mi közös múltunk. De én azt mondom neked mondani, hogy <höh> okay, tételezzük fel, hogy neked igazad van, de hol van a politikának a Heislerre, aki legalább annyira nagy vonalú, hogy téved? De, még egyszer, nem, nem, Laci, nem, nem, a... nem. Nem, nem. nem lehet abból kijönni, hogy nem volt meg senki ebben a történetben, aki legalább a Heisler hibájába esett volna, mert vette volna magának a bátorságot, hogy olyan írómány tegyen közzé, amelyben igazságok és tévedések egyaránt jelen van. Az a kérdés, hogy te mit vársz a politikától? Azt várok. Én politikától a politikától semmi se várok. Tőled, várok tőle, tőled várom azt, hogyha nem akarsz a Dunába ugrani, mert én abban úszom vagy fordítva, akkor szóljál a rendőrségnek, hogy ha még barra esély, akkor kimássza, kihúzzanak. Én nem azt várom tőled, hogy hős legyél, nem azt várom magamtól, hogy hős legyek, hanem hogy adott cselek, adott szituációban adekvát módon viselkedjek, az szerint a lelkiismeret szerint, ami egyébként engem a hétköznapokban vezérel. Ez. És ebben nincs kampányidőszak, és ebben nincs Fidesz. Ez van. És ezt nem neked rovom föl, nehogy azt higgyed. Ez is nem neked szól személyesen, nem téged rólak mege miatt. Mint hogyha te engem megrósz, vagy veszünk a sajtót, nem feltétlenül rólam van szó, te vagy itt most a célszemély. Nem vagy kipécézve. Csak rohadtul sajnálom az egészet. Tehát azt érzékelem, hogy Oszti Zoltán ebből úgy jön ki, hogy közben nincs benne meg az a bűnbánat, vagy az a bocsánat, amit egyébként a Heislernek elmondott. Magyarul a Heislerrel másféleképpen viselkedik, mint a nagy nyolvánosság előtt. Ott mindazonáltal van. Nem jó ez így. Jó, én meg nem fog pártat tőni ne elharagodjál. Tudomásul a... veszem. Én, én, én, én, nem, én erre nem vagyok valandó, hogy most pártat tőjek fölötte. Még egyszer annyit tudok mondani, én nem értek vele egy, -egy. Szerintem hibát követtek el. Szerintem nem lett volna baj, és ezt a hibát nyilvánosan is előszerik. De még a különbségek között, a mondat között és a pálcatörés között? Hol, hol kezdődik a pálcatörés? Ez pálcatörés maga. Lehet, hogy igazad van. Ebből áll az életünk, Laci. Semmi másból. Én benned nem egy fideszest látok. Hanem kettőt. Nem, kettőt sem. <sítható> Innen folytatjuk, ami nem tudom, hogy mit jelent, szerintem semmit sem. De folytatjuk. <gül> folytatjuk. Elsimon Lászlót hallottak. Lehet? Hányszor van Moldova effekted, Mester így ezekben a napokban, hogy gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, mert hogy... Azt akartam tőled kérdezni, ez egy kifejezetten rossz májú kérdés lett volna, és nem, nem gondoltam jó májú kezdetnek, hogy most, amikor a karácsony van azon a helyen, ahol te nem azon a helyen, hanem annak megfelelő helyen, mint ahol 2014-ben te voltál. Tehát ugye szok, sokszor ezt mondom, hogy én nem valakinek a helyén ülök, ahol én ülök, ott majd fog ülni más. Tehát ez nem az én székem. Gondolsz-e néha magadra, gondolsz-e néha rámennyire mennyire vagy empatikus? Maximálisan, sőt, hát talán azt lehet mondani, hogy ilyenkor az tud a leginkább empatikus lenni, aki egyszerűen ezt próbálta, vagy volt ilyen hasonló helyzetben sőt, talán tanácsokat is így az ember megalapozottabban tud adni. Arról beszélgettem elsőmon Lászlóval a Horthy emléknap kapcsán elmaradt emlékezés napja, hogy mennyire van uh, fosztóképző jellege a kampányidőszaknak mondván, hogy akkor gyakrabban fordulnak elő olyan dolgok, amelyeknek egyébként nem kell olyan jelentőséget tulajdoni, mint, tani, mint egyébként. Én pedig mondtam, hogy hát én ezt nem tudom így megélni, ugyanakkor az, ami ilyenkor van, az valami olyan képet alkot embertársainkról köztel, biztos rólam is, hogy hát elképetve nézem. Hát az ténys, hogy a, a, a kampány az, az mindig fölturbozza egyrészt az érzelmi állapotokat is, meg néha eléggé fura helyzeteket eredményez. Egészen biztosan, hogyha most nem lettünk volna a kampány előtt egy-két hónappal, akkor azért a Fidesz nem pújta volna le ezt a horti ö, emlékműsét, vagy nem is tudom, hogy, hogy hívták, hiszen korábban nagyon komoly erőfeszítéseket tett az Orbán kormány annak érdekében, hogy ezt a horti rezsimet ezt valahogy restaurálja, megrehabilitálja. Gondolom most a kampány közelettével szeretnék kiszerelni a különböző konfliktusokat. Ez, Arról azt kérdeztem elsimon Lászlótól, hogy miért nincsen meg a közéletnek az Erdő péter mert hogy úgy tudni, hogy Erdő Péter volt az, aki arra vette rá a plébános, hogy az esemény elmaradjon, miközben a média megtalálta a Sándor, de elsősorban Boros Péter, de még inkább Lezsák Sándort, a magyar Gyűl országgyűlés alelnökét, akik azt mondták egyöntetően más-más módon, hogy ők egyébként részt vesznek ezen az eseményen, és azt kérdeztem Elsimo Lászlótól, hol van az a világi személy, aki megteszi ugyanazt, amit megtett Erdő Péter, ha egyébként ő volt az, aki elérte azt, hogy ez a templombeli esemény elmaradjon, és aztán kentük jobbra-balra, de nem született egyértelmű válasz. Azt kérdezte, hogy én mit várok tőle, hát mondtam, hogy hogy, hogy mit várok tőle, azt várom, azt várom tőle, hogy válaszoljon az arra a kérdésre, hogy hol van az a közéleti személy, aki megteszi azt, amit megtett állítólag Péter. Hát, hogy például foglaljon állást ebben a kérdésben, egy fideses politikus is mondhatja azt, hogy. ez többé-kevésbé többé többé megtette, de én nem elégettem meg ennyivel. Uh -huh. Én azt kérdeztem, hogy hol van a közélet, még csak azt sem mondtam, hogy a Fidesz. Tehát az, ez lehetett volna a köztársaság elnök, és nem tudom ki, nem gondoltam bele. Azt kérdeztem, hát hol lehet, van a közélet Erdő Péterre? is látszik, hogy, hogy bizonyos funkciók mennyire talán kiüresedtek, vagy értéktelenné váltak, vagy, vagy hogy mondjam, ne, nem képviselnek értéket, talán így pontos hiszen valóban a élnök egy ilyen eset abszolút megszólalhatna és lehetne egyfajta morális iránytű, de hát Áder Jánostól nagyon ezt nem, nem várnám, hiszen egy, egyfajta pártkatonaként működött az elmúlt években is. Igen, csak én azt látom, és ez ö, nem csak a filmek és a, a, az irodalmi művek járulnak hozzá, hogy mi mindannyian, te is, meg én is húsvérből vagyunk, és egyszer csak, mint az őrkénél, amikor ugye mindenki ott van az az egyperces, nem tudom mi a címe, ugye mondja, hogy Mesterházi azt mondja, ötödik emelet hat, fiala a negyedik emelet három, és egyszer csak azt mondja, hogy mindannyian a nagy büdös, jövünk, és oda is megyünk vissza. Tehát, hogy egyszer csak valaki megfeledkezik arról, hogy ő korábban milyen volt, és azt mondja, hogy elég volt nem. De ez nem csak Áder János lehet, Tehát, ahogy én nézem ezt a közéletet, hány olyan esemény van, ahol egyszer csak egy teljesen inadekvát ember, akitől nem is feltételeznénk, hogy azt mondaná, hogy amit mond, egyszer csak valahogy nem tudom, megterik, hát mint az összeomlásban a, a, a Michael Douglas, aki egyszer csak ugye előszedi azt a gépfegyvert, és elkezd lövöldözni törött szemüvekben ott a forgalomban. Abszolút, de hát ennél már csak az jobb, hogyha nem ez, nem egy ilyen, ilyen baleset szerűen történik, í, í, hanem ez egy folyamatos í, dolog. Í, í, í, í. Itt mindenki józan marad, itt mindenki bölcs marad, itt mindenki visszafogott marad, itt senki nem veszi el a lélek jelenlétét, itt senkinek nem kell az esemény után kimenni a mosdóba és kezet mosnia. Itt mindenki nagyon ember módjára nem foglalás olyan dolgokban, kikerüli, mint egy köpést az úton, és ezt én nem tudom kampány időszakra fogni. Nagyon szabadulok. Én úgy mondanám, hogy, hogy a maga a horti rendszerek kapcsolatos nosztalgia az egy, az egy fontos ilyen szimbolikus, hogy mondjam, vonulata a Fidesznek, Tehát ez nem először fordult elő, hogy. De hogy itt most nem is erről van szó, van, hogy arról van szó, hogy felkérjük az özvegyet a temetésen. Lehet-e, holokauszt emléknapon Persze, megemlékezés. Így. És aztán én pedig azt, én pedig teljesen jó indulatú voltam a plébánossal, aki azt mondta, hogy ezt nem tudja. De amikor a megemlékezést egybevetette egy koncertszervező céggel, vagy egy kultúrházzal, amely lehetséges, hogy egy foci meccs idejére nem szervez koncertet, akkor elbizonytalanodtam. Hát én meg azt nem hiszem el, hogy valaki ne ne tudná, hogy milyen nap van éppen az nap, tehát én ebben nem gondolom, hát, hogy én, én, te, te, te volt egy nagyon messzire jött ember, aki megkérdez, Filipov megkérdezte a jelenlévőtől, nem volt a kis számban, hogy mikor van a holokauszt emléknap, mikor van a roma holokauszt emléknap, és azért ebben óvattal könnyen lehetséges, hogy te se tudná levizsgázni ebből. De lehet csak, hogyha az ember egy rendezvényt szervez egy adott napra, akkor adott esetben azt tudja, tudja mondani, hogy megnézzük, hogy nem ütközik-e... Én mondom, azt az tudom, tudom neked mondani, mondani, és aztán nem lovagolok tovább ezen. Azt mondja hát. ennek az eseménynek a spiritus rektora, eszünkbe nem jutott, amikor elkezdtük a szervezés, ez a dátum, épp a holokaszt emléknap jelenség. Elhiszem? El. Egy koncertszervező cég, nyilván megnézői mi, mivel ütközik egy kultúrház nem szervez programot talán focimecs idejére. Mi nem így vagyunk ezzel. Megnéztem a liturgikus naptárban, és az én naptáramban melyik szombat szabad még, mondja egy olyan megemlékezés kapcsán, amely január 27-én lett volna, miközben egy február 9-ei eseményel kapcsolatos, és ezt az eseményt egybeveti, egyik oldalon egy koncertszervező céggel, másik oldalon egy foci meccsel, a koncertszervező cég, a Keresztény értelmiségiek Szövetsége és Horti Miklós, a foci meccs pedig a holokauszt emléknap, és akkor azt mondom, hogy Jézus Mária, vajon a szószéken is hasonló dolgokat mondott volna el, mert akkor szinte sajnálom, hogy elmaradt ez az emléknap, mert az lehetséges, hogy az valami élményt adott volna, hogy a falatta volna másikat, és egy csomó dolgot megoldott volna a következményei révén. Elképeszt. Hát ez is egyfajta, ugye hát én azt mondom, ez is egyfajta relativizáció, ugye magának a, a holokausznak is, hiszen ha elkezdjük hasonlítani, főleg ilyen profán példákhoz, akkor... akkor nem, gondold ezt, a vagyunk. Érten, nem gondold bele, Attila nem gondolt bele. Értem, de hát vannak olyan tudom, helyzetek, amikor talán ez nem mentség, én úgy mondanám. Ugye azért sem fogok azért vele vitatkozni, várj az... a pillanatban, ez egy leírt szöveg. Ezt G.G. István írta, még meg volna azt is, hogy ne haragudjon, plébános, úr, most itt van előtte ez a szöveg, biztos, hogy így akarja, hogy megjelenjen. Én nem tudom, hogy így volt-e, de ez itt nem egy rádióriport. ez egy leírt szöveg. Hát igen, egy kicsit tud ez arra is, ha már valamit hasonlítanak, akkor azt mondom, hogy azt, hogy nem tudom a törvényt, attól még vonatkozik rám a törvény, ugye ez nem mentesít a Nem, ez sem, ez, a, semmi, ez a jó ízlésről az, szól. Ez, ez a, a jó ízlésről nem, szól. Nem fogadható el szerintem sem. Ba meg, ma van a születésnapod. Igen, igen, tény és való. Ba ma, meg, 44. ma fogják levenni rólad a gipszet? Ez, ez, is, ez is így. De csak bízom benne, mert, mert egy kicsit még nem érzem úgy, hogy hogy annyira ugyanolyan lenne, mint újkorában, úgyhogy kíváncsi várom, hogy le tudják-e venni, de van nagyon unnan, úgyhogy e, jó lenne, hogyha levennék. Boldog végle. születésnapot Mester hát Nagyon szépen köszönöm. Meg van húzva a füled. Köszönöm. Milyen 44 évesnek lenne? Tehát tök olyan, mint 43-nak. De ilyenkor van valami megemlékezés, a lakásban a mesterházi Attila szobor előtt leborul a család, hogy van ilyen? Nem, hát itt szobor, szobra gyerekeknek van, hogyha már szabad így fogom, de nem. Igazából ma pont úgy alakult, hogy megész nap programom van, tehát épp a család tegnap sajnálkozott, hogy akkor legalább vacsorára hazérek, úgyhogy most az a megállapodás, hogy sietek haza, és, és akkor vacsorára. Milyet de kedvenc ételed, amit, amit egyébként... Tehát a, ugye anyukám mindig kérdezte, tőle mi rakott krumpli, vagy székely, nem beszéltem el. Megmondom, mert mielőtt hívtál, akkor írt az 1 t a feleségem, hogy akkor mi legyen az ünnepi uh, vacsora. Úgyhogy még, még gondolkodok rajta, te írtam neki. még. óvattal, mert van egy csomó dolog, amit ripfrops nem lehet összeütni. Tehát... Hát én szeretem így az olasz ételeket is, meg a magyarosabb ételeket, tehát lehet, hogy itt tennek valamilyen kombója lesz a... a lesz. Igen, igen, nem tudom. Meglátjuk. Visszatérve egy pillanatra, és nagyon jó, hogy ez közben volt. Tehát a dolognak az a lényege, hogy én ezt az eseményt minimálisan sem szeretném a szekértábor logikába beleakni. Én nem gondolkodom kampányban sem. Én abban gondolkodom, hogy lesz-e még részem abban, Időnként előfordul, hogy egy plázában bemegy az ember egy boltba, és azt mondja, hogy itt milyen kellemes illat van, amit ugye az ember élesen el tud határolni a folyosóta mert nincs ilyen illat. Tehát ott arra az üzlet valamit erre ad, használ valami szert, fogalmam sincs. Hogy én szeretném a hátralévő életemben egy rövid időre azt megélni, mint amit adott esetben a Massimo Dutti boltokban az ember megél. Ha egyáltalán így hívják őket, mindjárt megnézem, te termék megjelentést hallok. Igen, úgy. És ezt ennél pontosabban nem tudom neked elmondani. és ezt nem az Orbán Viktor orrára kötöm. Nekem nem az Orbán Viktor, tehát nekem nincs Orbán Viktor fóbiám. És nincs Gyurcsány Ferenc fóbiám. És nem az egyiket vagy a másikat okolom. Néz én azért... Ilyen akkor jó, hogyha mindig nem mérünk így kettős mércével. Tehát az egy, egy pártpolitikus, aki egy vezetőbeosztás van, tehát az országgyűlés alelnök azért mégiscsak egy, egy vezetőbb politikai szereplő, vagy egy volt miniszterelnök személye mindig is egy, egy fontos közöleti szereplő marad. Tehát ott szerintem egy kicsit nagyobb az elvárás. Legalábbis is én így képzelem el, mint, mint akár egy átlag állampolgárnál, hogy értsen és tudja, hogy a cselekedeteinek milyen, szimbolikus vagy konkrét jelentősége van. Tehát én nem tudom ilyen egyszerűen fölmenteni őket, tehát én látok ebben tudatos politikai akaratot, és valóban az lenne jó, hogyha lennének a politikai életben vagy a közéletben és olyan minimumok, amiről nem morális minimumok, így értem, amiről nem, nem vitatkozunk. Tehát azt mondjuk, hogy ezt nem keverjük semmilyen pártpolitikai csatározások közepébe, van elég más dolg, amiről lehet vitatkozni, ezek a kérdések, amiről te beszéltél, szerintem mindenféleképpen ide kell, hogy, hogy tartozanak, és még van persze egy csomó minden más olyan, vagy történelmi esemény, vagy, vagy társadalmi kérdés, ami, ami szerintem nem, nem, vita, nem vita képes, hogy hogy mondjam, nem, nem, nem szabadna róla vitatkozni, hanem ebbe egy egységes álláspontot kellene képviselni. Annyira furcsa, hogy a politika más, mint, mint, az, mint az emberi reláció, mert ugye... Fent lehet tartani emberi kapcsolatot is, szerelmi, szeretői kapcsolatot, valamiféle zsarulással, valamiféle agresszióval, de, de, de azon gondolkodom, hogy lehet-e bármilyen párhuzamot találni, vagy rossz a párhuzam, az, ahogy mi élünk, vagy az, ahogy egyébként úgy egy kapcsolatban, van, de azt mondjaná rá az ember utólag, hogy minek. Én, én, én ezt vitatnám, tehát én azt mondom, hogy a politika ugyanolyan, mint, mint az emberi kapcsolat, tehát itt is, hol tragédia, ol komédia, eh, én ugyanúgy azt látom, hogy van itt is, hogy egy szerelmi szába, vagy olvasja egy regényt, van ármánykodás, van öröm, van, a taktikázás, tehát én azt gondolom, hogy a politika az leképezi a, a, a társadalmat, és azok a politikusok meg leképezik szintén a, a társamban élő. embereket. Azt el nekem, hogy a Bárándinak miből lett elege, mert hogy azt mondták nekem, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy nem került befutó helyre, és ez hatott rá így. Nem túl bonyolult történet. Ezt, ezt nem tudom, most nem beszéltem vele, mióta megírta ezt a ö, levelet. Hát ő egy ügyvéd végzettsége van, ugye egy, egy híres ügyvédirodát vissza a családja, tehát én azt is tudom képzelni, hogy, hogy egyszerűen elege lett a, egy kicsit ebből a, a politikából, és most olyan mást szeretne csinálni. Hát az lnp is volt ilyen politikus e, Salla Jerbenedek, aki azt mondta, hogy, hogy úgy, úgy, úgy, most egy időre elege volt a politizálásból, és visszamegy a családi e, tevékenységéhez, vagy a mezőgazdasági tevékenységéhez. Hát ilyen van, hogy valaki egyszer úgy dönt az életébe, hogy most valami mást szeretne csinálni. Van, atila de anélkül, hogy a két dolgot egybevetném, mert ennyire hülye nem vagyok. Amikor azt mondod, hogy nem beszéltél vele, akkor a bennem mégiscsak az van, hogyha én egy branchnak vagyok a tag, és ebből a szempontból én a szociális tapadatot egy brancsnak tartom, de ebből a szempontból a Fidesz is egy brancs, vagy adott esetben a civil rádióban dolgozók is egy brancsot képeznek. E én azért lehetséges, felhívtam volna. Tehát én azt gondolom, hogy a te válaszod az a passznak egy tipikus eset. Na, az passz. Igen, de miért passz? Miért nem mered ezt az, ne van, a. Módon... Van egy csomó minden más dolog is, ami a. Tehát nagyon. Például ma fogok vele biztos találkozni, biztos, hogy fogunk ö, beszélni. Tehát az elmúlt napokban voltak olyan egyéb más dolgok, amivel az embernek foglalkoznia kellett, és hogy az ember fejbe benne van az is, hogy is találkozunk, és ez jobb adott esetben személyesen megkérdezni, mint sem egy kicsit ilyen személytelen telefonkapcsolaton keresztül. jobb egy... szeretek a... vele nézni az emberek személyét. Oké, okay, amíg gondolkodsz beszél. a válaszol, addig idézném neked Hiller Istvánt, aki azt mondta, ugye van itt egy interjúvel a Magyar Időkben, hogy Bárándi Gergő a közös, minden Gergő, tehát semmi Gergely, tehát evel is jelzi, hogy ő egy hozzám közel álló valaki, Bárándi, ugye a kérdés így szól, ehhez képest Bárándi Gergely bejelentette, hogy nem indul a választás és levon tízségeiről, itt már Bárándi Gergő, a közösségünk tagja, és az is marad. Tehát, hogy az is marad, ezt nem tudjuk. Úgy tudom, a következő években ügyvédi szakmájával és tudományos pályájával kíván elsősorban foglalkozni, politikai munkás véleményére azonban én személy szerint is számítok a továbbiakban is. Ez valami olyan elegáns távolságtartása Bárándi Ger Gergely személyének, amit te például nem tanúsítottál a horti papra kapcsolatban. Most aki a kettőt egybeveti, az konkrétan hülye. De itt most arról van szó, hogy amíg az egyikben lazán és könnyedén mond mondasz, a másikban, ami a saját házattájékán van, pillanatok alatt olyan óvatos leszel, mint Elsimol László az emlék, megemlékezés kapcsán. Például is lehet, hogy nem akarok megsérteni senkit. És a másik kapcsán viszont igen. Még egyszer mondom, hogy vannak emberi kapcsolatok, te mondtad, nem szeretném azt minősíteni, hogy ez egy jó döntés volt, nem jó döntés volt. Jó, de Én akkor arra történt, az egyszerű kérdésre Ez Ezért természetesen az ember. Szóval de, de azt árulod el nekem, valóban igaz-e, hogy nem lett volna befutóhely? Hát fogalmam nincsen a listát, még ezt senki össze, úgyhogy február 9-én lesz és utána pedig 10-én kongresszus. Tehát ilyen szempontból is ennek is elhamarkodott. Ha ez motiválta, akkor szerintem itt elhamarkodott döntés volt, de mivel még egyszer mondom, annyira mélyre nem tudtam hatolni a problémának, hogy így fogalmazzak, hogy konkrétumokat tudjam. tagról van szó, az etikai bizottságnak talán a vezetőjéről? Az országos etikai bizottságnak igen, a, a, a vezetője, Gergő, most már hosszú évek amiről óta. Amiről lemondott? Amiről lemondott, például ezt nem értem, hogy arról, az ember nem indul a választásokon, akkor arról miért mond le? Hát talán azért, mert a Hillernek nincs igaza, és nem akar a közösség tagja maradni. Azt nem gondolnám, ezt, ezt is gondolnám a dologba. Szóval nem, nem szeretnék erről nyilvánosan beszélni. hogy Volt már egy beszélgetésünk, ahol ennél többet mondtál, ráadásul egy hozzád valamikor kifejezetten közel álló szeméről, akit én általad ismerhettem meg, köszönet érte. vele az Árpádról van szó. Ezek a ezek úgy hát, hogy hősi halottak-e, nem tudom, de egy közösségből úgy válnak, ki, ami téged biztos, hogy hát nem hagyhat közömbösen. Nem is hagy, de az külön válaszolom attól, hogy milyen mélységében akarom ezt megtárgyalni nyilvánosan. Tegyünk ide is egy pontos veszőt. Szerettem volna, tegnap ezen a messzérőjött emberen felvetődött az, hogy beszélgessünk a kollaboráns mi voltunkról. A kollaboráns mi voltunk ugye azon egész egyszerű dolgon fakadna, hogy aki egyébként a Fidesz-szel együttműködik, de az együttműködés pontosan eljön az a pillanat, hogy akkor most fogalmazzuk meg, hogy hol kezdődik az együttműködés. Aki tehát mondjuk rádióműsor tart fenn úgy, hogy azokat fideses önkormányzatok támogatják, az kollaboráns-e? Kollaboráns-e az, aki valamilyen módon tudott úgy hatni erre a kormányzatra, hogy úgy támogat egy baloldali lapot, ami nélkül fenntartani ma nem lehet, és amely ma az egyetlen baloldali vagy ellenzéki Napi lap, amivel kapcsolatban Gyurcsány Ferenc Hajdan volt pártelnököt, hát elég lazán beszólt, független attól, hogy annak idején vajon az ő általa vezetett kormányzat milyen mértékben támogatott vagy nem támogatott újságokat. Hol kezdődik el az a kollaboráció, amivel kapcsolatban Gyurcsány Ferenc ezt? Soros György azt mond, és akkor a két szemét nem kezelem ugyanolyan módon, de azt mondom, hogy minden két város a szolnoki útvonalon van, ha többé-kevésbé érthető vagyok. Én egy picit máshol nézd, vagy távolabbról meg. Abszolút. Én azt látom, hogy nincs egy közös lista, tehát hogy nincs az ellenzéknek egy közös listája, sőt az fog fordulni, hogy két ellenzéki pártnak a képviselő, most a Jobbikot én kivenném, tehát a demokratikus ellenzéki pártokat, pártokat hogy jelöltjei, egy, bocsánat, egymás ellen is indulhatnak adott esetben egy-egy körzetben. És innétől kezdve ez egy versenye is vált, sajnos az ellenzéki pártok között is, hogy az ellenzéki szavazókat ugye maguk mögé tudják állítani. Ez ma akkor is így van, hogyha két külön lista van, hiszen a két külön lista is, amire lehet szavazni, az ugye versengő listává válik bizonyos szempontból, és úgy látom, hogy ez a kérdés egy ilyen eszközé vált ebben a versenyben, ennek a versenynek az a címe, ki a legátázabb ellensége Orbán Viktornak, azaz, ki a leginkább... Azon levetek, hogy beszéltem ellen valaki vál, nem akart megjelvánulni ebben a műsorban, de ugyanazt mondtam, amit te pontosan... Tehát, hogy, hogy én Christen, ezt nagyon, igen, egyszerűenek látom, és aztán ennek persze nagyon sok negatív következménye van, hosszú időre ható, ez a pártpolitikából a kiábrándultságot jelentősen növeli, az egymásnak a vádolása vagy sárba döngölése. Én már azt értem, hogy, hogy mondjuk miért kritizálja az egyik párt a másikat, hogyha úgy megszövetségben vannak, mert hát a DK-val megállapodtunk egy együttműködésben ugye, a, a választókerületek szintjén. Hozzáteszem, ez igaz mi magunkra is, tehát amikor Kunham Ágnes kritizálja, és akkor most többet próbálok nem kritikus lenni Nyíregyházán a DK-t, én azzal értettem egyet. Tehát lehet, hogy van egy olyan vélemény, ami mondjuk kritikus, de hát akkor ebbe a három vagy két hónapban most már próbáljuk már félretenni, és küzdjünk vagy dolgozunk közösen azért, hogy minél több körzetet nyerjünk meg. Szerintem ez nem segíti az, hogy egyik vagy másik politikus üzenget a nyilvánosságon keresztül, mert látszik, hogy a Hát a, a reakció ellenreakciót vált ki, és akkor ezzel szórakoztatjuk a nagy közönséget. Orbán Viktor megköszöni szépen, és akkor, majd szokták mondani, kér egy újabb kávét. Tehát teljesen értelmetlennek látom az ilyen típusú egy egymásnak. Ilyenkor már sokkal inkább összehangolni kellene a politikai cselekvését a különböző vezetőknek és, és politikai pártoknak, nem pedig egymás ellenhangolni, hogyha ilyen pár, Követed azt, ami történik Pécset, Közös Ország Mozgalom, Gulyás Márton, Mellár, Tamás ha, és a te Követem, hát egy hihetetlen káosz lesz ebből az egészből. Nagyon félek ettől, a, ettől a, a, az egésztől. Szerintem most a mozgalom téves úton jár. Tehát márciusban megmondani, hogy még kilépjen vissza, ez ilyen... Ugye én azt kérdeztem, egy ne, tévén is rá, amelyben ugye váratlan események, már annak előttjében váratlan események kapcsán kerültem, és aztán amikor benne voltam, akkor próbáltam amennyire lehet a saját képemre alakítani, hogy nem-e furcsa-e, vagy nem-e lesz-e annak-e véletlen rossz következménye, hogy visszalép bertalan e valakinek a javára, aki egyébként azt mondja, hogy ha az ott, abban a közetben lévő közös ország mozgalom által finanszírozott felmérés az ellenkezőjét mutatja, akkor visszaadja. hogy nem-e előtte kellett volna-e ezt lebonyolítani, és akkor mindenki döbbenten nézett rá, mert azt mondta, hogy hát ez teljesen kizárt, és akkor most kiderül, hogy tényleg így van, és én is attól tartok, hogy ez valami káoszhoz vezethet, csak az a kérdés, hogy ezt a káoszt most ki okozza, mert talán a tud bertal is bevárhatta volna ezt az eseményt, bár nem várhatta volna be, hiszen akkor ez az egész esemény nem következhetett volna be, már ami tegnap volt Pécset. Én csak úgy döbbenten nézem, és próbálok rájönni, hogy ez most kinek az érdekét szolgálja, miközben nem egy művészeti alkotás. Hát mindenféle akarat nélkül, a Fidesz érdekét szolgálja. Tehát, te, úgy mondtad, döbbenten, hát ugyanilyen döbbenten állok én is az események előtt, mert azt még értem, hogy mondjuk egy független jelölt érdekében visszalép az MSZP, hogyha a független jelöltnek adott esetben nagyobb esélye van, de hogy még el se kezdjük a kampányt, de már közben arról beszélünk, hogy egyébként én szívesen visszalépek valaki más javára aki, de amire ez kiderül, addigra lesz mondjuk három hét hátra a kampányból, akkor ugye az emberek elgondolkodik, és mikor akarjuk az embereknek elmondani itt, nagy jó, de most ugye arról van szó, jobbik, ne, hogy a jobbik, és az LNP ugye kérdezni. nem áll a mellár mögé, és a mellár mondjuk úgy dönt, hogy akkor mégse indul, akkor visszadja a tótbertalanat, tehát ez egy ilyen adok-veszek. Adok tehát... Hát nem, tehát jó esetben nem, jó esetben nem, hiszen azért a választópolgárokat meg kéne tisztelni azzal, hogy komolyan vesszük a... De ezt mondta, a, a hogy akkor visszaadja, hogyha nem jött hozzá Értem. Ki. Én most a saját véleményemet tudom uh -huh. elmondani. Én azt gondolom, hogy a választópolgárokat és magát a, a, a, a választás most is, hogy elméletileg, vagy a demokráciát vagy csak meg kéne azzal tisztelni, hogy ez egy szakma, itt is vannak szabályok, vannak erkölcsi morális elvárások. Ugye elválások. azt szokták mondani, hogy ebben a helyzetbe a Fidesz hozza az ellenzéket, de talán az, amiről beszélünk, abban mégsem a Fidesz hozza az ellenzéket. Tehát azt mégiscsak az ellenzék csinálja magának. E ez ez a fidesz semmi köze nincs. Tehát itt ez a, hogy mondjam, magunktól vagyunk ilyen hülyék, bocsát, hogy ilyen így fogalmazok, már hogyha ilyen kaotikus gondos tím munka van mögötte, <gül> hogy mit de de ez, ez, ez, ez saját produktum. Tehát az a baj, hogyha egy választópolgár nem látja világosan, tisztán, hogy mik a viszonyok, ki a jelölt, mit akarnak neki ígérni, tehát hogy mi az, amitől neki az élete majd esetleg jobb lesz, hogyha az adott képviselőt ott megválasztják, vagy miért fog küzdeni az adott képviselő, akkor miért szavazna rá? Tehát ugye egy, egy, egy kaotikus, össze-vissza levő, önmagáért való vita, azt szerintem nem segíti a választóknak a tisztánlátásat, és ez pedig nem segíti az, hogy, hogy ránkodják le a, a, a szavazatot. Neked ebben az egész izében van valami mondátumod, mint valami gardiólának, aki ott futkos az oldalvonalnál, és próbálja rávenni a focistáját, hogy ne úgy játszon, ahogy belét vagy ő tud cserélni, te nem biztos, hogy tudsz. Nem, én egyre kiebbülök a, a nézőtéren, de az elsősorban is azért be tudok kiabálni az eddőnek esetleg a játékosoknak, de szurkolóként, tehát nekem most nincs ilyen szerepem, hogyha maradunk már ennél a, a hasonlatnál, amit te hoztál. És most ebben a... mit ordítasz? Hát, hogy kezdjük már el dolgozni a választópolgárok irányába. Kezdjük már elmondani azt, hogy mit akarunk az oktatásban, egészségügyben, szociális szférában, gazdaságban. Egy olyan, olyan műsorban van. beszélsz, ahol hosszú idő után csináltam egy felmérést, mint tudjuk ennek a jelentősége nem nagy, ez nem reprezentatív, de megint megszólaltattam száz embert, ami minimum azt jelenti, hogy száz ember hallgat. Mindezt megtettem fél óra alatt, nagyon rendesen viselkedtek a hallgatók, mint bármikor ilyenkor is. Ugye ez egy olyan műsor most, ahol egyébként a betelefonálási kell nincs akkora, mint korábban volt, de most mindent felettettek a hallgatók, talán egy hete volt, vagy annyi se. És az jött ki, nem emlékszem pontosan az arányokra, bár itt van a papit, de nem fogok nagyon rosszat mondani, száz emberből azt mondta, úgy, az volt a kérdés, Fidesz, nem Fidesz érvénytelen, tehát nem volt pártokra lebont. Uh -huh. Egy érvénytelen volt, 14 Fidesz volt, és 85 nem Fidesz. Igen. Ez, jó, ez csak a Ancsinak, egy nem reprezentatív, saját magára vonatkozó budapesti felvérése, bár volt egy kérdés, hogy vidéki -e, vagy fővárosi, de megint nem volt ilyen mérvadó. Én szerintem eltaláltad, tehát valószínűleg Budapesten, hál' Istennek ez még erősebb, mint uh, egy kisebb településen. Valószínűleg téged azok hallgatnak, akik amúgy is rendszert vagy többségében azok hallgatnak, tehát ennyiben biztos korrigálni kell a, a mintát, hogy így fogalmazzak. De alapvetően ez igaz, tehát hogy, hogy ma több ember akar, éppen talán ma jelent meg a závetsnek egy kutatása, ahol szintén azért, hogy többen akarnak kormányváltást, mint a, mint a hányan nem. Viszont ami ugye egy aggasztó adat, hogy hányan hiszik el, hogy van lehetőség a kormányváltásra, és abban sajnos nem állunk túl jól. Tehát én ezért mondtam azt, hogy nekünk most talán furán, itt, nem is a Fidesz a legnagyobb ellenfelünk, hanem az apátia, meg ez a reményvesztettség az emberek, hogy á, áutja lehet leváltani ezeket, mert bebetonozták Egyéb. magukat, meg egy szavazattal úgy sem megyünk semmire se, és akkor ezért inkább otthon marad az az ellenzéki szavazó, akinek a szavazata nélkül egyébként nem lehet leváltani. A a, ezt a kormányt. Én szerintem ez a legnagyobb kihívás, mert hogyha magunkkal foglalkozunk, akkor biztos, hogy nem fognak irántunk érdeklődni az ellenzéki szavazók. Ha a szavazókkal, tehát mondjuk a választópolgárokkal foglalkozunk, akkor még nagyobb az esély. Ezért mondom én azt, hogy, hogy arról kéne végre beszélni minden csatornán, minden hangszorúbb ezt kéne belemondani, vagy mikrofonba, hogy, hogy mi mit szeretnénk tenni a választópolgárok érdekében. És van, amit mondanunk, Tehát én elolvastam az összes anyagot, elképzelést, és kimondottan jó. Ötletek vannak. Én most hogy tegnap Karácsony Gergőről az egészségügyről tudott beszélni, és, és felhívta erre a figyelmet, mert ezek azok a kérdések, amik érdeklik a választókat. Köszönöm a rendelkezésre a Jövő héten folytatjuk, de jövő héten már nem fog boldog születésnapot kívánni. Igen, még nagyon ötzen... szépen köszönöm. Kedves Szia. Vagy. köszönöm szépen. Mesterhezzi Attila-t hallottak, és most van 22 perc, abban pontosan az fog történni, amit önök akarnak. Tehát én a magam részéről azt nem mondom, hogy elfáradtam, de most hirtelen valami új novummal én nem jönnék elő. Van itt muníció. Az elhangzott egy óra, és azon kívül bármi. Hozzátéve, hogy ne felejtsék el, hogy az első fél órában a civil alapítvány elnök is megszólalt azzal kapcsolatban, hogy támogatást vár a rádió, és ezt majd alkalmattán holnap megismétlem, illetve azt mond, hogy te megvágtad már, Ádám? Igen. Jó, akkor fél tíz és tíz között, majd amikor befejezem hajós Andrással, akkor utána adjuk le, jó? Köszönöm szépen. 061-489-099-9 és 06-3677-1161. 2018, Janár 30-a van. Reggel van, süt a nap, kék az ég és 6 perccel múlott fél kilenc. 061-489-099-9 és Attila utalt ez az index címoldalán van, és az első cikk a magyarok fele nem hiszi, hogy a Fidesz legyőzhető. Január közepén alig három hónapval a parlamenti választások előtt a kormányváltók és a kormánymaradását kívánó magyarok aránya lényegében ugyanakkora. Azok a szavazók, akik egyelőre nem köteleződtek el egyik párt mellett, sem a kormányváltás kérdésében is bizonytalanok. Az ellenzéki pártoknak az adhat reményt, hogy többen szeretnének kormányváltást, mint ahányan nem, derült ki a Ávesz Vizeöstől rendelt felmérésünkből. Munk Veronika és Szémen Tamás írása. 06148909999 és 0636771161 én kifejezetten bátorítanám önöket arra, hogy telefonáljának, és hogy mivel kapcsolatban hallassák a hangjukat, az hadd ne határozza meg, azt majd el tudják dönteni önök, de van zene, muszorszki szól, és muszorszki darabok vannak még itt nagyszámban. A délelőttök meg tudnám tölteni muszorszki zenével. Jó reggelt. jó reggelt kívánok! Örülök, hogy jó volt a tegnap esti messziről jött embert. Én is egy nagyon jó programom voltam, ez pedig a Ross a koncertje volt. Örülök, hogy jól érezte magát. Nekem este még sikerült elcsípnem a Petőfi tévében, ha így hívják ha nem így hívják, akkor nem tudom milyen tévében a koncertet. Azon én egy pocakos embert láttam hamisan énekelni. Én a kapcsolatkoncerten láttam utoljára élőben Rosszuártot, akinek én nagy híve voltam, még inkább a Faces-ben. Ott olyan csalódást okozott, hogy Terep ugye meg voltam hívva valami nagyon elegáns páholyba, vagy egyébként nem tudtam volna elmenni, hiszen nagyon messziről jött ember volt, de azt, amit láttam, az feledhető volt mindazonáltal. Bárki, aki ott jól éreztem magát, azokat semmilyen élményt nem tudok és nem is akarok elvenni. Élel közelebb Bet Plasra, megyek, és talán Bobby meg feri, de mert úgy valaki felajánlott két jegyet, már mint úgy ajánlott fel, hogy meg lehet verni. Nullat egy Annyi mindenről beszélgethetünk, beleértve az elhangzottakat, de én nem fogom ennél jobban kapacitálni önöket. Önök bölcsek a tekintetben, hogy mikor szólalnak, mikor nem, ha nem akarnak, ne tegyék. Én sajnálom. És köszönöm, hogy ennyien nézik a civil pályán. Tartsák meg jó szokásukat, nézzék még ennél is többen. Lett volna egy beszélgetés valakivel a médiáról, de lehetséges, hogy az a hajósra marad, már ha fölveszünk. De ebben egyeztem meg vele, ő egy művészember, későn fekszik, nem kell korán. Remélem ma reagál. 0 és 0 hat figyelek a valamire... Jó reggelt! Halló, halló! Jó napot kívánok, elnök, és az avatásért! Valamelyik rádióban hallottam egy ilyen hír, hogy ö, a képviselő úr, a Benteműbizottság bizottságjelent, a Cseppeli képviselő úr, az Arany János Bizottság elnöke, hogy igaz -e ez a hír. Hát, hogy az volt, azt hiszem, hogy igaz, igen. És? Nagyon, csak ez az okay, rendben van, hát végül is... négy nyolc 9 0 9 9 9 És 0 36, 7 7 1 1 6 1 35 90. Örülök, hogy újra hallom a műsort. Köszönöm szépen. Én is örülök, hogy örülök. A témában azt mondjak, már valamit múlt héten volt ezek, amikor Juhász Péteréktől hárman ott aludtak tudod a kárvéti aluljáróban. Na most én a barátnőmet vittem ugye éjjel kettőre dolgozni az üzletünkbe a Deák és aluljáróban, és tudottam, átnézek kettőkor, hogy mi a helyzet ott hajnalban. Lementem az aluljáróba öt rendőrsétaprikát körbe-körbe egyfolytában, hárman kb. 20 méter elkülönülve aludtak az együttesek halóban a 6-7 hajléktalantól, Úgyhogy ez annyira kontraproduktív volt ez az egész. Montekar... Forra amit mondasz, hogy nekem ugyanez a véleményem, ebben együtt voltak számosan, akik megértőek voltak, én egészen fel voltam háborodva. Tehát én ezt az együttnek, ezt az akcióját beleértve azt, hogy Juhász Péter most kórházi kosztan él, és azt meg is hosszabbította, olyan cirkuszi attrakciónak találom, Igen. amivel Monte nem lehetne nagy díjat nyerni. Mondom, én, én tanú vagyok, tehát én szemtanú voltam, és a rendőrökkel még beszéltem is egy pár percet, Szóval oda kéne jönniük akkor esetleg az aluljáróba, amikor nincsenek rendőrök, meg kéne jönni, hogy akkor mi a helyzet, nem kéne egy elkülön. Szóval ez egész egy bizkulti hatalmat, így ahogy mondod, úgyhogy erre semmi sem nincsen, nem tudom, hogy csinálják fogalmazni. Azt hitték, hogy jó ötlet. Ja. Kerek 6 perc van még arra, hogy bárkivel beszélgessek vagy valaki hallassa a hangját, ha egyébként nem akar velem beszélni, de úgy döntött, hogy szózatot intéz a néphez. 06148909999 és egy. A Zugló TV-ben a jövő héten induló műsor második feléhez 7 órától tovább, és várok olyan jelentkezőket, akik szívesen eljönnének beszélgetni Budapestről. Ha zuglóiak, az ova bierőny, ha budapestiek, és megköszönöm vidékiek jelentkezését. Ezükben köszönöm nem kérem, aki e-mailt küldt dörrő.fiala gmail.com, tüntetse fel a nevét és a telefonszámát. Egyébként pedig 06148909999 és egy valamivel tovább mint 5 percet. Kilenckor kor felhívom Hajós András, és aztán tapasztalni fogjuk mindannyian, hogy felveszél, vagy sem a belefolytatott beszélgetéssel véget ér a mai műsor. Ma egész nap 2018. január 30-a ked lesz, Ajánlom magamat és a civil rádiót. Kívánok. Azt szeretném mondani, hogy ezeket a zseniális zenéket nem kellene szétszaggatni ilyen szövegekkel. Kellen egy másik műsor ezeknek a zenéknek. Nem gondolja fialahú? Nem. Jó, köszönöm, Vissza. Váadásul nem lehet elindítani. Ez tök jó ki van talán. Ilyenkor semmit nem tudsz csinálni? Nem. Na, akkor visszaszámolok. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Most mehet? Piala János vagyok. Lehet? Megvan ez a zene? Hát most nincs. Még egy kicsit. Akkor Nekem akkor sincs. Mondtad, Rendben, nem de Nem foglak vizsgáztatni, ne Azt akartam tőled kérdezni, csak az ennek kapcsán, hogy kik azok, akik neked annak idején, gyerekkorodban idolok voltak, de fel sem erült, hogy elmehetsz rájuk, aztán elmentél rájuk. Aztán az már egy másik kérdés, hogy tetszettek, vagy aztán nem tetszettek neked. Hajós András, ha jó reggelt, váratlan kérdés, nem én nem önmagomásra készítem, de egyébként nekem jazzisták voltak, és, és nem nagyon mehettem el rájuk, mert nem éltek már addigra, és különböző, amelyiket ez koncertre látogató, mondjuk egy érdekes élményen egy dupla csavarra van, Sting az nagyon fontos volt nekem, és aztán amikor valamelyik uh, talán kapcsolatkoncertre idejött, akkor valami medliben, egy előzenekar uh, rendszerben én is benne voltam uh, előtte, és ott átéltem azt, hogy uh, 300.000 ember előtt énekelek, de 299 uh, et ez nem érdekli, mert tényleg árt, engem is. Már édesanyámat érdekelte egyedül az énének. Az ez az most pihen? Nem, az megszínt szerintem. Vagy szép a tagjai. És valami lehet, más fel fog majd, majd támadni? Hát lehetséges. Nehéz helyzetben vagyok ezzel, mert elvesztettem a hitemet. Én azt értem meg, hogy ami nekem tetszik, az senkinek. Ami nagyon tetszik, ahhoz nem, ér, ahhoz nem értek, vagy azt nem tudom eljátszani, azt csak csodálni tudom. És akkor így valahogy kiesztem a lukacsos zacskó alján. Két, két rokon szervező, van a Prohászka Gábor, meg én ezt éppen uszodában beszéltük meg. Azt mondod a zsúr Pubinak, a hogy Igyekszünk. nem tudok már annyira felháborodni, mint amennyire elvárható lenne. Ezt ugye egy kérdésre mondod, van valami potméter, amin ez mérhető, illetőleg mihez van viszonyítva akkor, amikor azt mondod, hogy mint ahogy elvárható lenne? Hát, hogy van ez a Budapest szindróma szerintem. A stockholm Szindróma az az, amikor a abuzált vagy a fogvatartott végül valami pszichés tűnélés érdekében megszereti, vagy rajongani, vagy nem csodálni kezdi a fogvatartóját. Én Budapest színdromának nevezem azt, amikor az ember észre és megszokja a mitájékunkon hogy ez a, ez a képesség megszokja van, a mit? Annak. Hát a fart. Hogy így jönni, folyik. És... Jó, de az megszokja, és a megszereti között azért van különbség? Ja, hogy hogyne, hogyne, és azon kívül abban, amit mondtam, eh, talán éppen arra, hogy a Boldog Karácsonyt eh, válasza a miniszterelnöknek, eh, abban az van benne, hogy eh, nem tudom produkálni a elv barátaim által is néha elvált főfokot az utálatban és a gyűlöletben, mert a, maga az utálat és a gyűlölet összekoszol engem, én is úgy érzem ilyenkor, hogy hogyha utálatra és dűjöletre kényszerítenek, pufogásra, kihengésre, akkor, akkor valahogy lealacsonyodtam. Én a higgadt elemzést és a megértést szeretem, szeretném, és ráadásul az is van velem, hogy valami olyan, én valahogy sokkal mélyebben, higgadtabban undorodom polgoktól, mint a felső szinte, hogy úristen mit mondok. Nem, nem lett meg, hogy úristen mit mondok, mert tudom, hogy ki ő Stand-up-ilag értékelhető ez a válasz? Nem jó pofa, szerintem. Nem jó pofa, olyan hamaszosan heherésző. Nem is tudom én valahogy, amikor megnéztem uh, ennek a két anyagát, uh -huh. lehet, hogy nem jól olvasom a metakommunikációját orthon Viktornak, de én szerintem ő sem éreztem magát. Uh, szerintem úgy, én nekem ez inkább olybá tűnt, hogy egy, uh, egy magát is kinosan érző kamasz szokott a tanárának így ö, vissza... Arra lefeledte. voltam kíváncsi, hogy a kamasz szó szerepel benne. Figyelj, azért több azonosság van bennünk, benned, nem, nem kell aggódni, tehát nem fogok most naponta telefonálni, mint amit egyébként korábban feltételeztem, és szándékosan nem mondtam ezt, mert az a fontos, hogy te mondtad. Te is így érezted? Maximum. Uh, ugyanakkor az a kérdés, hogy azt úgy nagyjából, tudom, ez ugyanolyan, mint a történelem, azt valahol tetted lehet érteni, érni, amikor, amikor elvesztetted azt a felháborodásodat, ami egyébként korábban volt, és amivel kapcsolatban nem mondtad volna azt, hogy ami elvárható lenne? Talán, talán igen. Én azt hiszem, hogy a heti életesben eltöltött években, amikor nagyon intenzíven foglalkoztam Addigra már nagyon sok éve a politikával, mert Hamaszkoró kezdve érdeklődtem, aztán a Benítszikábor sajtórodáján közelről is láttam, és valamilyen szinten részesen voltam, és aztán a heti-hetesben hetente hozzászóltam, állandóan olvastam, és egyszer csak valahogy meg, megkeserített a tiklikultsága. Először azt vettem észre, és beszéltünk is erről akkor a heti-hetesben, nagyon nehéz viccet csinálni minden héten ugyanabból. Mit lehessen mondani egy igazából, tehát, hogy elfogy, elfogy a, a vicc, akkor ha elfogy az eszköztár, és a, és a hatalom eszköztár, a kommunikációs események, a, sért, a sértő államtitkár, a zsidózó párt, a tolvaj vej, az ellopott pénz majdnem ezek, olyan, mintha valami szindarabnak mondanád a szereplőnyt igen, igen. egy kicsit olyan, mintha mennénk a Pesti politikai broadway és ki lenne írva ezek, és így unottan mondanak, hogy ezt már látjuk, erre, ezt nem is be. ezt is látjuk, nem menjünk be ami és egyébként e... azt is jelenti, hogy abban az időben téged ez érzelmileg nagyon megérint tehát akarva akaratlan? igen, sokkal jobban megérintett sokkal jobban megérintett részbeszéltem egyszerűen azért, mert hevőbb és fiatalabb voltam talán inkább azt gondoltam, hogy ott van a helyem de Nem mondom, hogy itt voltam, és nem gondolom massen az a dolgot, amiket ott mondtam, hogy rosszul láttam. És még azt sem mondanám, hogy akkor reménykedtem abba, hogy majd attól, hogy én ott mondok, vagy mi ott mondunk, valamit valami megváltozik, de valahogy azt éreztem, hogy én, én betöltöttem a, ebben való. Szeretnék teretet. neked felolvasni egy... SMS-t, a szerzője nélkül, mert ugye anonimitást kívánnak. Ezek hallgatom a műsort, és az jut eszembe, amikor X évvel ezelőtt kijött az hangazangal lemezés, egy reggel úgy egymás után tízszer lejátszottad a milabú című számot, hajóségtől, ami tökéletesen lefesti azt, amiről beszéltek, Eset az eső, ültem a körúton a dugóban, és belém égett a dal, és az a kép, örülök, hogy van műsor XY, aki férfi, és aki jóval fiatalabb, mint mi. Üdvözlöm, Tóth Bélá, tehát az sms hiszen az Englil az Ryan Walking, az 56 darabját személyesen ismerem, de nagyon jól esik, amit mond, hogy az inkább azt hiszem egy ilyen személyes néla búr, ugye mindenki elfelkezik arról, hogy bár a szövegeink legnagyobb részét én énekeltem, mégiscsak a legnagyobb részét a hegyi híri írta ezt például nem hiszem, hogy. A, nekem a movedik, a nem, nem, nem, nem, nem tudom a szövegét pontosan, ez a nem tudok már, van valamilyen innen. Nem megy, nem, nem tudok, akkor. Nem, már, nem már ezt ez, ez, ez játszottam nagyon sokszor. Én. Azért, mert te is egy ilyen rendes, depressziós alkat vagy. Ez, a sokban hozzájárult az Emildez végsősorbané sikertelenségéhez. Vagy inkább azt mondanám, hogy elszállottságainsz vagy hogy, hogy elég sok szomorú, depressziós számunk volt számunkra, és ezeket ráadásul pörtizmusban és bonyolult. De hát belegondolsz, a Luric se volt egy vidám fiú, és a Nick-kék, és azért mégiscsak felmaradtak, úgyhogy tessék új formációt csinálni. Nagyon egyszerű zenét játszottak. mi ezt a hibát követjük el, vagy fogzán. Mindegy, hagyjuk ezt. Jó, rendben van. Szignyú másokat, akik eszel együtt. Azt kérdezem tőled, hogy. Én most ebből a Zsúr pubiból olyan nagyon sok mindent nem vennék át, aki el akarja olvasni, az megteheti, ez egy megjelent, igen, hosszú írás veled. Én nézem a média alakulását itt a választásokhoz közeledvén, és azt kérdezem tőled és ezt abból a szegmensből ítéled meg, ahogy akarod, de ha nem érdekel, akkor nyugodtan mehetünk tovább, és mondhatod azt, hogy beszéljünk másról, a karácsonyról, vagy bármiről, hogy mármint ebben a szférában, hogy abban, hogy milyen eredmény születik április 8-án, hogy egyáltalán milyen eredmény születik abban a médiának, mekkora jelentősége van, külös tekintettel arra hogy például a nemzeti konzultáció az nem egy média dolog volt, az egy postai való dolog volt. Pontosan az volt a kritikája is, hogy az internetes változatával vissza lehetett élni, de ugye elmondták, hogy interneten viszonylag kevesen töltötték ki, ami azért is nagyon fura, mert hogy a XXI. században az ilyen postai izével kapcsolatos dolgok, azok nem szoktak ennyire jelentősek lenni, és ez se nem rádió, se nem tévé, se nem internet. Hát kivéve, hogyha egy viszonylag idősebb réteget ér, plusz még az az üzenete is van, hogy ez valahogy titkos. Én azt gondolom, hogy egy levél, intimebb, mert egy, egy valódi fizikai levél, Intimább az összetartozásnak, a konspirációnak, a, a közösségnek nagyobb érvetét kelti, mint egy e-mail. az e idősebb, az hány évtől van? Én a saját korombat már oda számítom. Én inkább úgy mondanám, hogy mondjuk rendszerváltás előtt is már mondjuk szocializáltnak tekinthető. Hát aki, aki még úgy nőtt fel, hogy meg kell jegyezni vonalas telefonszámokat. <gül> Te hány éves vagy? 48 éves vagyok, és ez nem tart örökké sajnos. Jó, ja, hát még lehet 96 is. Szóval, hogy mit gondolsz a média szerepéről? Én azt hiszem, hogy ha hogy egyébként a jelenlegi még a Torzult és a Fidesz gondzás köréből felvásárolt média túlsúlyban is, egyébként megvan az eszköztár arra, hogy valaki összerakja magának a maga igazságát. Oké, okay, összerakja. Össze akarja rakni de, vagy sem? A ezt akartam mondani, hogy, hogy ez a fajta szándék, ez egy nagyon éles választóvonal, ez már egy rétegízős. De ez mi múlik? Tehát amíg a hajat valószínűleg kiveszi a levesből, ebbe miért nem tesz annyi energiát? Szerintem ez a kultúránk hiánya, nem, nem tanuljuk ezt meg, ez nem volt jellemző, de nincsenek szíjeinket, nincsenek könyveink, Konkrétan arra, hogy? Arra, hogy az emberi igényesség és a saját szabadságunk és a saját életünk kembaló, uh, uh, uh, a saját életünk uralásának része az, hogy politikailag uh, uh, megalakozott életünk. Ami azt jelenti egyébként, hogy készként, ha kapunk leves levesporból levest, akkor elhisszük, hogy ez, ez, ez így jó és nincs is más? Még csak nem is ez a baj, hanem az a furcsa, hogy amikor a készlevesport megeszik, és megbetegszünk, utána, akkor csodálkozunk. Én számomra ez megdöbbentő, hogy hogyan tudnak ciklusról-ciklusra embertömegek átvertség élményt átélni, amikor egyébként igazából egy fokimecsnyi idő alatt, vagy egy délutáni sétálni idő közben, akár mobiltelefonnal ezek az információk elérhetőek, ami azért is furcsa, mert egyébként az a nép réteg, vagy az a, az, az emberi aki egyébként már nyilván nem akart tájékozódni, azt közben halára szavazza a bulibárod, a bulidorinát, e, és minden létező kikás képet meg. Oké, okay, mi a temetben. különbség? Bonyolult. Az a különbség, hogy bonyolult, hogy az átlátó azt élje, hogy lopnak, a Fidesz honlap pedig azt érje, hogy országot építenek, és ott állok egyedül vasárnap délután csirkezsíros szájjal, és most én kis ember, hogy dönthetném el, hogy melyiknek van. Ha igaz, a bulibáró egyébként ebben szerepet vállalna, ha, az segítene? Nem, azt tönketenné a bulibáró karrierjét, uh -huh. és megosztaná a közönségét, és történne olyan, mint ami velünk is történt, hogy levelet kaptam, hogy ő most, a mai napon eltörte az összesen író ez lemezé. Visszahírtam neki, hogy sajnálom, szíve joga, ja, mert én mondtam valamit a hetiértesben, amitől ő leszerepet rólam, Uh -huh. uh, és valahogy megpróbáltam meg megkérdezni tőle, hogy, <gül> hogy ő szerinte melyik, melyik az igazi lénye, az amelyik, tehát ki át én az emérő ezzel, amikor mocskos kommunistaként elhitettem vele, hogy szeretem, szereti az enémet, vagy pedig amikor kiderült, hogy mocskos kommunista vagyok, nem tudom. Uh, ez, ez furcsa, mert ebből valahogy emberszidásba megy át a ember. Jó, de ez ugye azt jelenti, hogy olyan indulatot váltottál ki belőle, ami azért, azért átlagosnak nem volt mondható. Igen, de én is éltem át. Van, van olyan pop pályatársam, aki, akinek az indulását örömmel figyeltem, tehetségesnek és jónak tartottam, majd amikor szélsőséges politikai nézeteket kellett, kezdett hallani, akkor, akkor kiszereptem belőle. Mondjuk ő azért egy konflét dalban engem is megénekelt. Jó, de azért, ne hagyjuk, azért hagyjuk meg annak a lehetőségét, hogy valaki az összetört lemezeket ugyan össze nem ragasztja, mert ez nincs az a lemezjátszó, ami lejátsza, de egy rosszabb pillanatában egyszer csak fogja magát és elkezdi visszagyűjteni ugyanazokat a lemezeket. Azért ennek az esélyét ne hagyjuk teljesen számításon ki. Az már nem ér annyit, Szerintem az már a világban az ajtó előtt megjelenő, de egyé de ezt most csak úgy enyémileg gondolom. Az, ami a kampányban van, és amire egyébként a politikusok azt mondják, hogy fosztóképző, hiszen a kampányban való dolgokat nem kell komolyan venni, az te, aki egyébként a kampánynak nem vagy részete ahhoz, hogyan viszonyulsz? Felemásan, magam is a színpadi mágia munka dolgozom, és én azt képzelem, hogy egyébként lehet hatással lenni úgy, hogy az ember igazat mond, amikor azt mondja egy közszereplő, hogy azt nem kell komolyan venni, ez csak kampány, akkor azt gondolom, hogy ő tehetségtelen és a tehetséges és színvonalas előadó, az meg tudja csinálni, hogy elvarázsol, elkábít, elutaztad, megszédít, de mindezt nem hazugsága a fekete mágiával, hanem fehér mágiával. Figyelj, nem akarlak téged B tatni, de azt kérdezem tőled, hogy pénzügyi, vagy milyen kérdés az, hogy én azt mondom, hogy én is jót akarok a karácsonynak, mi kell ahhoz, hogy te stáptag legyél? Hogy én stáptag legyen? Mm -hmm. öh, hát nem tudom, szerintem ez akkor fordulhatna elő. Ö, hiszem, ha minden más lehetőségem az életben megszűnne, és úgy érezném, hogy sehol nem tudok már dolgot. Te egyébként soha nem csináltál a kampányt, vagy csináltál? Szófogalmesteri kampányt csináltam, a, abban volt a részem, de hát az 90-80 volt egy egészen más korszakban, és annak is inkább csak a. Amikor azt mondod, hogy más korszak, azt leszámít, hogy 20 éve volt, az minőségileg mennyiben volt más? Vagy naivabbak voltunk, vagy pont ez, amiről most beszélgetünk, az internet ereje, az még nem volt sehol, és még inkább azt mondom, hogy ilyen 20. századi eszközökkel, retorika, fénykép, újságcikk, kampánygyűlés, nagy nagybeszéd, ezeknek sokkal nagyobb szerepe volt az embereknek egy képe, ami egy politikustól kialakul, hogy más eszközökből állt. Te azt tanultad, vagy ösztönösen csináltad? Én azt ott, ott tanultam, ott ilyen kis gyakornokként, a sajtótájkosztatóra először togácsát beviző kisfiúként. Ugye elkezdtem egyetemistaként belelátni szakemberek irányításával. Sok múlik a kampányon? Nem annyival több, mint amennyi a személyiségen. Én szerintem ma nagyon gyorsan kapunk egy, lehet, hogy nem valóságos, de egy magunk számára használható képet egy szeméről, az interneten általában mondjuk 30 másodperccel, de el szoktuk tudni hogy valamit tovább nézünk, vagy sem. Az emberek ma így működnek. és Jó, igaz, de a ha ezt komolyan a... veszem, akkor a karácsony esélyei sokkal jobbak sem, mint azt az ember egyébként gondolná. Hát ez a fura, igen. Lehet, hogy az, hogy... De úgy így terátul... van. Én azt gondolom, én hiszek abban, hogy, hogy a karácsonynak a, a személyisége, vagy a, a személyiségének a sárnyő, és itt most nem feltétlenül férfi előről nézve ki, szerintem, én ezt nem tudom megítélni, de én azt gondolom, hogy egy szimpatikus jelenség mondjuk akár női szavazóknak is, de ezt mondom nem tudhatom, és nagyon kevés nővel beszéltem a Bigné Karácsony de hogy szerintem ennek nagyobb jelentősége van, mint gondoljuk. Azt, hogy az emberek végülkinek hiszik el, és kire mondják azt, hogy itt valahogy ennek az embernek a aurájában, vagy a politikai aurájába esetleg biztonságban érzem magam, belőle kinézem, de szép szó az a belőle kinézem. Igen. Mert igazából azt mutatja, hogy, hogy, hogy ez sokszor ilyen képi alapon, esztétikai alapon, vagy valahol félik. De baj, az, amit te mondasz, vonatkozik azokra az emberekre, akikről az előbb azt mondtuk, hogy bulibáró, és kiveszik a hajat a levesből, de nem volna kell azt a képet, mint amit egyébként össze kéne rakniuk. Hát, én ezt tudnám, akkor én lennék a Wittgenstein. Ők vannak érteni. többen? biztos, hogy benne, hogy ők vannak többen. Az, hogy őket az ember átvigye a hídon, vagy egyáltalán rávegye őket arra, hogy a híd irányába elinduljanak, e, avval kapcsolatban van elképzelésed, ahogy egyébként nem próbáltál embereket rávenni arra, hogy elmenjenek emirul ezre, mert vagy elmentek, vagy sem, az, hogy venjél az utcán, és mindenkinek azt mondja, hogy holnap koncert lesz, véletlenül se csináljanak programot, az egy nagyon bátor cselekedet, de nem biztos, hogy bejön. Én nem vagyok rábeszélős, meg rávevős. Én annak idején e, nem is így csajoztam például. Soha egy nem érdekelt az a nő, aki engem nem érdekelt. Vagyis akit én nem érdekeltem. És a mi kamasz a rendületlenül, útvarló, hódoló, téglaszalat, e, apró lépésenként és gesztusokkal leverő embert azt punyitónak neveztük. És, egy és azt ott egyből ott levetted, mennyi idő kellett ahhoz, hogy te rájöjjél arra, hogy a másik rád a legtöbb esetben nem is vettem észre, <gül> hanem stand saját magamnak, és így aztán jártam úgyis, hogy egy bárkultnál azt mondta egy lány, hogy ha olyan 25 percben abba hagytam volna, akkor már szerinte leszakítünk volna, de egyébként úgy látja, hogy én saját magamat szedem föl másfél órája, és ezt most már nagyon minden. Vonatkoztatható ez a karácsolja? Hát ez egy elég merész ugrás innen. Nem, szerintem a karácsony azért emlő tudatosabb, és Főleg úgy látom, hogy a múlt héten azzal, hogy konkrét lépésekkel is előállt nyugdíj ügyben. Szerintem ő képes arra, hogy ne csak érzelmi szinten, hanem konkrét politikai Jó, de, egy de te azt is látod elő. egyébként azt a szavazót, aki valójában már elindult felé, de ha megkérdezed, akkor nem biztos, hogy kimondja a nevét? Ö, nem tudom. Nem tudom. Nekem nincsen reprezentatív országérzékelésen. Fél... Nincs? Nincsen. nincsen. Egy... Ilyenkor szokták azt mondani az okoskodó médiások, hogy nagyon sokat járok az országban. De egyáltalán milyen a megérzésed? Van-e olyan, hogy megérzésed, ami egyébként működik? Van, mert egyébként szerintem elsők között vettem észre Karácsony Gergely bennerejlő potenciált, és tűnt fel, hogy ő valami jelentősebbet fog csinálni, vagy lesz, vagy van készül, mint az elmúlt években that azt nem tudnám megjósolni, hogy ez hogy jön be Van egy át. utolsó kérdésem, amit sose igazná. Aztán mindig eszembe jut valami, de elvileg az utolsó. Én összerúgtam a port egy alap alappalgatómmal, aki tengerész névre hallgatott, akit egy okból mindig rehabilitálok, nem olyan sokszor, de azt megteszem. Amiért összerúgtam vele a port, az alapvetően az volt, hogy a Navracsisról olyan módon alakított ki kép képet egy konkrét ügyben, amilyen konkrét ügyet ő egyébként nem volt hajlandó meghallgatni végig. Tehát azt Mondta, hogy eleve, tehát abból adód, hogy Navracis és Fidesz, ez így kell, hogy legyen. Én meg azt mondtam, hogy ezt a 30 percet rááldozná, az egy konkrét dolog volt, akkor azért lehetséges, hogy ennél struktúráltabb képpen rendelkezne. Jó, azt mondta, hogy erre nem hajlandó erre. Én mondtam valamit, aminek következtében ő elköszönt tőlem. De valamikor 2014 tájékán, tehát nem tegnap arról beszélt, és ezügyben egyfolytában ott van az, amit ő mondott. Vannak ilyen mondatok, amelyek ott maradnak az emberben. Különös tekintette, hogyha közben egyébként más elválik valakitől, tehát van egy ilyen érzelmi ambivalencia is. Magyarul arról beszélt, hogy ha az ellenzék. Ne... Az volt a lényeg, hogy nem is fontos, hogy milyen az ellenzék. hogyha van annak egy vezéralakja, akkor az ember tudja kinek a nyakába rakni a kolompot, és megy utána, ha meg van egy pregnás ellenzék, vagy majd valamilyen ellenzék, de nincs neki vezéralakja, az egész szart se ér. Mit gondolsz te erről, és mit gondolsz e tekintetben, hogy tud-e olyan vezérbika lenni a karácsony, aki képes arra, hogy olyan embereket is maga mögé állítson, aki egyébként egyszerre csak azt veszi észre magán, hogy jé, nem is gondoltam volna, hogy én ebbe a csordába tartozom, miközben természetesen nem csordáról van szó. Félármetes fél kérdés ez, mert én nem vagyok vezérhívő, Magam egyszer átéltem azt, hogy milyen egy ilyen vezéralkatba bele szeretni, az Gyurcsány Ferenc volt a feltűnésekor, akiben én minden őzlésem és habitusom ellenére, akinek a kedvéért magam is egy ilyen, ilyen csordaságot elkezdtem magamon észrevenni. De érdekes volt ennek az édes mákonyát átélni, hogy milyen furcsa az, hogy ha valakinek hiszek, akkor úgy olvasom a, sorait, hogy akkor az biztos igaz, és nem akarom elolvasni a másik újságban levő ellensorokat. Ebből hamar kinőttem, és nem tudom, hogy ez, ez jó e Itt a színnyás 80-as évekbeli értelmiségi ízlésen tiltakozna, hogy ne akarjunk vezéreket. Közben teljesen jogos a felvetésedben felmerülő dolog, hogy hát igen, ez, ez ma így megy, és bizonyára szükség van. Szerintem a Gergely egy higgadt, bika még lehet. Olyan, aki egyébként maga mögé állít embereket a személyéből adódóan? Szerintem talán előbb-utóbb észreveszik azt sokan, hogy lehet valahogy talán mondjuk egy szónokért vagy egy interjúért vagy egy személyért úgy is rajongani, hogy az ne irracionális legyen. A racionális egyetértés az elf, az elf közösség az, az, hogy értem, hogy mit mond, és igaza van, elfogadom, hogy esetleg most nem izzadtam le ezen a Jó, de az a tétel, rendetőre. amire azt mondja ugye Orbán Viktor, hogy ő azért nem áll senkivel sem, mert ő nem lát senkit, aki neki kihívója lenne. Ami ugye egyben egy ilyen galeriben lévő magatartás is, hogy hát itt nincs, nincs senki, akivel megvívhatnánk, hát mit akartok fiúk? Hát ebben a SZM szögéből nézve igaza van, mert azzal az, az eszköztárnal valahogy e, finnyásabbára fog hasonlítani, mint Tibóra. Igen, ezt mondta. Valahogy a kettő között lenne jó. És szerintem Karácsony Gergely most például egy, egy fejlődés sem van. Most, most van abban a térben, ebben a pár hónapban, a kampány alatt, amikor mutathat változásokat. És mutathat Te szemléled, adat. vagy néha, néha beavatkozol, vagy néha küldöz neki pár sort, vagy ez csak szemléled? Én szemlélem én azt hiszem, hogy közel egy hónapja beszéltem vele utoljára, akkor is én kerestem, és nem, nem nyaggatom, nem hiszem, hogy sokat hozzá tudnék ehhez tenni. Te abban a szférában, amiről most beszélünk, soha se leszel professzionális aktor? Nem hiszem. Szerintem alkalmatlan vagyok rá. Akkor, Amikor azt a Demszkivel ér... végigcsináltad, ott vége volt? Hát ott is inkább egy ilyen alkalmazott Voltam. Nem szerettél Toktál. bele, vagy, vagy mi volt az oka, hogy azon az úton nem indultál el, vagy nem mentél tovább? Hát azért azt egy box meccset néző az ember előbb-utóbb rájön, bár kisfiúként úgy nézve, hogy ő is boxoló lesz, és az előbb-utóbb azért megérti, hogy mi az, hogy boxoló, akkor rájön, hogy ő valószínűleg nézőnek született. <gül> belőlem ez a belőlem ez a típusú erő, vagy exhibicionizmus, vagy ez a hit, hogy én, én vagyok megbízva egy ilyen komoly feladattal ez, ez kiveszett. Én már jóformán színpadra se szívesen megyek. Annyira elvesztettem a hitemet abba, hogy jelentősége van annak, hogy egy ember a Földről jó egy pontján egyszer egy óráig. Jó, akkor egy utolsó kérdés, talán tényleg, az mennyire fontos, hogy ez az illető jó ember vagy rossz ember? Ugye Ez a hát az az... legfontosabb. Ez a legfontosabb. És ebben könnyű állást foglalni? Szerintem maga számára ezt mindenki el tudja dönteni. Az az ember, aki uh, még szemrögt fejjel, tapasztaltaná a munkavilágában dolgozva, egyébként rendszeresen éli át azt a döbbent, kikerekedő szemű élményt, hogy úristen, én azt hittem, hogy jó ember, aztán kirőzt, hogy jó, ember. Jó, de akkor most valójában a, dolgom, a népnek egy nem... része pontosan azt éli meg, mint amit te annak idején megéltél a gyurcsány kapcsán? Szerintem igen. És ez mennyi ideig tart? Vagy ne kérdezek hülyeségeket? Ez szerintem, ez, ez, ez ciklikusan uh, újra és újra átéljük. Hát valószínűleg ez is a Politika, uh, politika része a csalódás. Szerelem és csalódás. Ezt a stand legént, uh, írnám erről. De ebben a sorrendben tehát az egyik nem megspórolható. Tehát nem lehet úgy beleszeretni valakibe, hogy aki korábban beleszerettünk, abból, a való, abból való csalódást ne éljük meg. Tehát ez a gyászmunka. És azért, igen, és azért annyit hadd hozzá, hogy ez a szerelem, amit egy személyi iránt éreznek, egyébként ebbe van egy nagyon szép dolog mert bárkit is most esetleg bántottam azzal, hogy ő buta és beleszerete egy politikusba, aki átveri. Én közben még ezekben az emberekben is világosan látom, hogy emlékező szeretőlemnek a, a, a lángja az valójában a hazaszerete. Ezek az emberek, a politikusok azért fontosak nekünk, azért vagyunk képesek ennyire felhergelni magunkat, ennyire szerelembe esni, vagy csordaként menni, mert az ügy, amiről szó van, az a hazánk, és azért az meg valahol nem rossz hogyha sok embernek ez ennyire fontos. Köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten ismét megpróbálkozom, és amit mondtam, azt komolyan vettem. Tudomásul veszem az, hogy te egy olyan ékköve lehetsz a műsoromnak, ami tök jó, hogy van, de alapvetően ilyenkor aludni szoktál, és emiatt nincs bennem harag, inkább annak örülök, hogy ilyenkor nem alszol. Köszönöm szépen. Nagyon igyekszem, és a műsorot korona, amelyre égkőként jött <laughs> rá. Rendben van, ezt nem tudom fokozni. <laughs> Hajós Andrást hallottak. Zárózene, és ezt követően egyéb iránt, majd a Görög készült beszélgetés ismétlését hallgathatják. Meg kérem, vegyék komolyan. Ebben a 4 perc 10 másodpercben még hívható vagyok. 061489099 és 063677161. Amikor felhangzik a taps, elindul a görögmásával a készült beszélgetés. Kérem tényleg, vegyék komolyan, akkor is, hogyha szomorú apropója van. Még miért, ha valaki nem tudja, az a rádió pénztelenséget. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma egész nap 2018. január 30 a lesz. Sok sikert a Civil Rádiónak, és köszönöm szépen Pogány Ádám mai segítségét is. Dörö.fi alajános kuka gmail.com, és 210 másodpercen keresztül még ügyelek.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 de stoban, most már több mint fél év alatt, ami alatt mi együttműködünk, mindannyian tapasztalhatták, tapasztalhattuk, hogy egy tízes skálán nagyjából egyesre van kitöltve. Ez volt-e valamikor másféleképpen, illetőleg milyen reklámokra nyitott ez a rádió a jövőt illetően? Hát amikor ez másféleképpen volt, akkor ez nullám volt. Tehát, hogy, hogy nem volt jobb helyzetünk reklámként, mert hogy nem vagyunk az a fajta attraktív rádió,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 és eznek mind nagy segítség. És ráadásul senkinek nem kerül pénzbe, csak egy kis odafigyelés. Mert ugye a civil rádiónak van alapítvány? Így van, a civil rádiót alapítvány működteti, a civil rádiózásért alapítvány. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést a héten egyszer vagy kétszer, megismétlem és a jövő héten folytatjuk. Sajnálom az apropót örültem, hogy hallottalak. Én is. Szia és szép napot mindenkinek. Viszont kívánom, Görög Mását hallották az alapítvány elnök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 Ha bárki ezzel kapcsolatban kérdést akar hozzám intézni, azt meg tudja tenni adásban, illetve a dörö.fialajanos kukacgmail.com e-mail címmen, és másodperceken belül természetesen görög másánál, illetve az alapítványnál találja magát. A saját magam részéről pedig tájkoztattam önöket, abban az elkövetkezendő három hónapban biztos érem lesz változás. Több lehet, kevesebb nem.